Lutarchos, životopis spartského krále Agesilá, úryvek o Agisilaových plánech na dobití Perské říše. V Ázii byl vše v pohybu a na mnoha místech byla jasná tendence odpadnout od Perského krále. A proto Agesiláos uspořádal poměry v tamnějších městech a patřičně upravili jejich ústavy bez vraždění a vyhánění občanů. A rozhodl se postoupit dále. Přenést válku od Řeckého muře, pustit se s Perským králem do zápasu o sám život a o poklady v Ekbatanech a Sůzách a především dosáhnout toho, aby král neměl čas nerušeně rozdmíchávat rozbroje mezi řeky a podplácet politické předáky. Čau Petře! Čau Kamilé! Dneska se budeme bavit o Perský říši. Uh. Připravil jsem si epizodu, jejíž pracovní název zní, lidé, kteří měli šanci dobít Perskou říši před Alexandrem. Uh -huh. Když jsem chodil na základní školu, tak mě vždycky připadalo v dějepise hrozně zvláštní ta představa, že Alexandr dobil Perskou říši během několika let. Protože když se otevřeš učebnici dějepisu nebo nějaký atlas historie, tak ta Perská říše tam vypadá hrozně velká a působí na tebe tím pádem to Aleksandrovo tažení strašně působivě. Ta Perská říše je většinou fialová nebo zelená. A pak tam máš takový ty červený šivky, které ukazují, kude všude ten Alexander táhnul a říkáš si, wow, ta říše byla strašně velká. Mimochodem perská říše v té době byla, eh, přesně řečeno, perská říše do dneška, podle Guinnessové knihy rekordu, eh, drží světové prvenství ve velikosti. Byl to největší yeah. státní útvar v lidských dějinách, pokud to měříš mm -hmm. na počet obyvatel eh, vzhledem k celkový populaci světa. Yeah. Uvnitř Perské říše v, zhruba v 5. století před naším letopočtem žilo asi 40 až 50 světové populace, což bylo asi 50 milionů lidí. Každý druhý člověk v té době žil uvnitř Perské říše. A toho pak už nedosáhli ani mongolové někdy ve 13. Yeah. století. Myslím, že Mongole to dělají trochu kontraproduktivně, že? Uh, ano, určitě jim nešlo tady o tenhle <laughs> rekord. A je to trochu vykonstruovaný prvenství, určitě kdyby si změřil jako počet skotu na počet Irů nebo něco takového tak by se ukázalo, yeah. že ve skutečnosti největší stát na světě je Togo nebo něco takovýho. Yeah. <laughs> e, nicméně jako pointa je, že ta říše vypadá na těch, těch dějepisných mapkách jako hrozně velká. A je strašně zvláštní představa, že jeden člověk během několika lety dokázal úplně rozvrátit. Zvlášť mm. když e, předtím Xerxes dvakrát podniknul inovací do Řecka a to yeah. spíše jak měl ty miliony vojáků a jak z celého světa mu jako poslali vojáky a takových věci. Ale už jsme narazili, když jsme recenzovali film Aleksandr na to, že to ve skutečnosti bylo trochu jinak a že to tažení a ten úspěch Aleksandra Velikýho pravděpodobně, ačkoliv je to jedno z určitě z nejlepších vojenských tažených dějinách, nebyl tak překvapivý a hlavně nebylo to reálně tak, že by Aleksandr, musel bojovat jak za první světové války o každý kilometr yes. toho území. Že jo? Bylo tam poměrně malý počet bitev, které musel reálně vyhrát. Samozřejmě jsou to jako velké vojenské vítězství a svědčí o jeho vojenském géniu. Ale to bylo jenom několik klíčových momentů. To byla bitva u Graníku, u Isu, u Gaugama a tak dále. A bylo poměrně málo měst, které se mu reálně bránili. Jo, to byla třeba Gaza nebo Tyrus a tak dále. Ale velká část jeho tažení se v podstatě skládá z toho, že nejenom, že se mu vzdávaly města a celých země, mm -hmm. ale dokonce ty předáci těch zemí a králové a starostové úplně běželi kilometry napřed jeho armádě, aby se mu mohli zdát ještě předtím, než ten vůbec protáhne a zdali se mu v podstatě bez boje obrovský částí týperský říšek on vůbec nebyl. Třeba se mu vzdal Egypt. Jasně, to chci říct, že to není jako počítačová hra, ve který máš nějaký flek a aby zdobil ten druhý flek, tak musíš dobít každý jednotový jednotovou provinci nebo každé jednotové území, Protože ten Alexander tu nedobyl tím, že by jí dobil teritoriálně, a v zásadě prostě dobil klíčová centra, porazil tu že, klíčovou armádu v té, v té, v té říši a převzal tu říši, převzal vedení hmm. nad ní. Co je podle mě klíčový rozdíl mezi počítačovými hrami, třeba z období antiky, a tím, jak reálně probíhaly v antické voj hmm. antice vojenské tažení, je to, že z v těch počítačových hrách, když napadneš nějaký stát, tak ten stát se brání až do posledního muže, mm -hmm. i ve chvíli, kdy to vítězství je bezvýchodný. Ale jedna ze z zásadních věcí, co jsem pochopil, když, si, když jsem si četl, řekněme, vojenský dějiny antiky, je to, že v antických vojenských konfliktech spravedla rozhodovala první bitva, nebo jenom velmi malý počet reálných vojenských mm -hmm. střetnutí. A pokud jedna ta strana drtě vyhrála, tak se spravedla okamžitě všichni vzdali. Což je pochopitelný. Mm -hmm. jo, když jsi politický vůdce v nějakém městě a to město spadá v nějaký politický celek a ty vidíš, že v nějaké bitvě najednou byla rozehnaná celá armáda tvýho krále nebo zprávce, mm -hmm. satrapy a tak dále, a tak asi nechceš, aby ten nepřítel přitáhnul k tvému městu, vypálil ho, všechny vyvraždil nebo prodal do otrodství. A to souvisí s tím, jako co ta říše byla, že jo? To nebylo tak, že by když tě někdo dobil... Tak najednou si mu musel každý den sloužit a všechny svoje peníze jít, by šly do nějakého finančního úrody říše mm. že jo? To EET, nebo něco podobného. Neměli takhle na trzích, v <laughs> a tak dále. To jsou dvě konkurenční říše, různý et. Tak uh, prostě. Že jo, ta, ta říše neměla jako měla nějakou administrativu vnitřní, ale neměla jako tak pevnou kontrolu nad těmi jednotlivými rozávskými státy, uh, ani nad těmi provinciemi, takže ve skutečnosti dobytí do nebyla žádná hruza, takže nedávalo smysl to prostě do posledního muže, že jo? Mm. Když to je, nejhorší, co se musel udělat, že se musel dát tu zemi a vodu Jo, což jo. reálně znamenalo, že ten panovník. A reálně to asi znamenalo, že ten panovník maximálně mohl přikázat, že si za nějaký období, z za, za rok, odevzdal určitý mm -hmm. tribut. To jo. byly třeba koně, nebo lidi, nebo to byla nějaká surovina, která byla unikátní pro tu danou lokalitu. A pointa tady tohohle toho úvodu je potřeba si uvědomit, že ačkoliv kampaň Alexandra Velikého byla velice úspěšná, to dneška je jedno z nejgeniálnějších vojenských tažení. Není zas tak šokující, jak by se to mohlo zdát na první pohled. Hmm. Jako v té době, každopádně, byla šokující, protože přestože byli jiní lidi, kteří dělali z našeho pohledu podobné věci, si přišli někam a porazili velkou brzkou armádu, tak nikdy se nic nestalo. Reálně to ni k čemu nevedlo. Že? Reálně se prostě stalo to, že. Vy se vrátili zpátky a zase tam ti Pršaně vládli. Ale ten Alexandr reálně jako změnil podobu toho světa. Mm -hmm. Že jo, ten, ten, ten, ten, ten, ten člověk je ten dopad. Že prostě byli tady Pršani, perský král a tak dále a byly tam stovky let a každý řekl, to, to byla jakoby Konstanta to byla, to byla věc lidi, lidi se dělali srandu s peršanou že? říkalo se jako, jo to, to, je, to je jako peršaně, bo tohle to je perské zlato, a podobně. to bylo jako součást jazyka a pak to najednou zmizelo vlastně ano, no a o těchto těch lidech se budeme bavit, to znamená o lidech, kteří měli aspoň trochu reálnou šanci mm -hmm. tu perskou říši dobít a dosáhnout toho, co potom udělal ten Alexandr, ale z nějakého důvodu jim to nevyšlo. Mm -hmm. Vybral jsem tři. Ačkoliv těch potenciálních kandidátů by mohlo být víc, ale schválně jsem vybral tady tyhle tři, protože jsou nejzajímavější, asi měly největší reálnou šanci a hlavně ty jejich pokusy se odehrávaly, vlastně jejich život, se odehrával ve strašně krátké době. To bylo mm. dohromady 30 let zhruba, o kterých se teďka budeme bavit a za dalších zhruba 30 let už nastupuje Filip II a po něm teda poměrně krátce Alexandr. A je to hrozně zajímavé se bavit o tom i z hlediska toho, co se v té době dělo v Řecku, protože to je doba, jak uvidíme, kdy Řecko, v Řecku probíhá strašně rychle spousta zajímavých politických a vojenských změn. První člověk, který se budeme bavit, je Kýros Mladší. Kdo to byl Kýros Mladší? Kýros Mladší. My ho dneska známe prostě jako někoho, kdo se pokusil převzít trůn v Perský říši. Jako byl to bratr Perského krále, správce. Lídie? Lidie, jasně, což je vlastně nejzápadnější část e, Turecka nebo jako Azie. A, a Kýro mladší je někdo, kdo má asi minimálně z pohledu těch řeků, tehdy prostě těch současníků, byl asi nejblíž té řecké kultuře. Že on byl prostě podavše jako vzdělaný, obkropený řekama, e, pohyboval se prostě, že žil v těch jonských městech a, a, a dlouhou dobu jako třeba spolupracoval s e, řeckými politiky. Vlastně v jednu dobu, Bavíme se teď o konci 5. století při to počten, kdy probíhaly, kdy dokončily to pol, války že, mezi, mezi Spartu a Taniany. A asi na konci těch válek se ten spartský admirál Lisandros domluvil v zásadě s Pršany, že oni budou lifrovat uh, prachy a lodě a sloře, a on za to jako. Přihmouří oko na to, že vlastně dobývají jednotlivé jako části uh, uh, Jonie je a, no, a jako další jonský města. Vlastně obětoval jako spoustu řeku Týperský říše. A zároveň toho vytvářel jako politické vazby mezi tím Kýrem a tím řeky. A to bylo vidět, že ten Kýros si postupně buduje uh, nějakou alianci, kterou potom chtěl použít a reálně ji použil proto, aby se pokusil uh, v Řecku, v Perzii převzít trůn. Přesně tak, ano. Jak si teda říkal, byl to, byl to syn Daria a bratr teda Ar Artaxerxa, mm -hmm. starší, což byl jeho starší bratr, který potom po Daria ve smrti nastoupil na královský trůn. Píše o něm třeba Plutarchos, který má v tomhletom případě asi relativně spolehlivý zdroje, protože on hlavně čerpal od Xétiba, což byl řek, který žil na perském dvoře a napsal dějiny Perzie. Takový ten, co, ne, co se mu nelíbilo, že... Herodotus napsal dějiny řecka a vypadalo to jako, že řekové jsou nejdůležitější národ celého světa? No ano, bohužel ten jeho spis se nezachoval. E, nicméně byl známý v antice. Je to velká škoda, že se nezachoval, hmm. protože by to byla taková jako alternativní pohled na dějiny. Ehm, Myslím, že by tam byly třeba lítající pštrosy, jo? No, ne, tak jako třeba peršení by byly jako nejlepší na světě a všechno je, by vyhráli vždycky, jo? a oni byli ti nadřazení, ty nositelé no. světové kultury a tak. A nicméně, tenhle ten spis existoval v Antice a z, ním, z něj jiní autoři, takže máme spoustu jako zajímavých informací. Pointa teda je, že říká se, že už v dětství ten Kyros ačkoliv byl mladší, tak třeba jeho matka, což byla vlastně královna Perského říše, Dária manželka, preferovala, aby on se stal králem. Mm -hmm. Tady se Plutarchos asi snaží naznačit to jeho předurčení. On samozřejmě charakterizuje ty postavy, takže třeba o Artaxerxovi říká, že. Byl sice jako dobrý král, ale asi to nebyl úplně ideál panovníka. Třeba se o něm, on, Pultrachos něm píše spoustu historek z jeho života, v kterých to vypadá, že on byl sice na ty svoje poddaný mírnej, ale zároveň to jeho chování jakoby oslabovalo tu královskou autoritu. Třeba je, nějaká, je tam nějaká historka o tom, že byli na lovu a on ztratil plášť nebo si ho umazal a nějaký perský šlechtic mu nabídnul, že by si ty pláště mohly vyměnit. Mm -hmm. Takže najednou ten perský šlechtic nosil jako by ten plášť toho perského krále, což byl symbol královské moci. No a... Všichni samozřejmě byli hrozně v šoku, že se to jako nemá dělat a každý normální perský král, silná osobnost by ho nechal popravit a ještě by popravil jako všechny kolem a pak by rozdal nějaký celý města náhodným otrokům, kteří se tam šli a náhodou mm. zakašlali a, a, a tak se si se, se, se z toho udělal srandu a nechal to být. Mm -hmm. Takže ta, ta jeho stereotypizace je, že vždycky se stane něco tomu Artaxexevi, co nějakým způsobem je jako spochybnění ty jeho mm -hmm. moci, ale on to jako přejde humorem nebo to nechá být. Na druhou stranu Kíros je vylíčený jako velice schopný, dynamický, slibný vojevůdce který byl favorizovan z těchto těch důvodů svojí matkou. Mm -hmm. Je tam několik příběhů o tom, jak se ta matka pokoušela různýma intrikama a vraždama a tra travičstvím a nějakým způsobem dostat toho kýra na trůn. Nejzajímavější historka se měla stát po Dariově uh, smrti, kdy Artaxerxes byl jmenovaný králem, nastoupil na ten královský tvůr a měl jít do nějakého chrámu, uh, ve kterým měl být pomazán nebo posvěcen na krále a údajně v tom chrámu ho ty perský mágové zasvěcovali do nějakých náboženských obřadů. No a Tysafernes, což byl jeden z satrapů a z takových vysokých perských politiků, údajně vyzradil, že Kýros chystá v tom chrámu zavraždění mm -hmm. a Kýros byl na základě toho zatčen. Plutarchos říká, že buď je to a nebo anebo že dokonce tam Kýros měl i být v tom chrámu. A čekalo se, že bude popravený, nicméně ta jeho matka uprosila nového krále Artaxerusa, aby toho bratra ušetřil a on byl teda potom satrapou lídě. Co což nedává však... dává smysl, že jo, jako proč bys někoho by tak nebezpečný poslal do té části říše, kde je ohromně množství peněz je tam pěto na hranicích, takže je skupný spolupracovat s nepřátelitě říše a ještě navíc je tam ohromné množství želodnéřů z Řecka, že jo? Tak vyhrál výberový řízení, ještě? co? <laughs> <laughs> Byl to trochu nepotismus, jo, ale jako na, na jednu stranu dává to smysl, protože perská říše autokracie, ale asi reálně ten král se opíral o řekněme, neformální koalice nějakých mocných panovníků. Protože Taperská říše, ačkoliv formálně veškerou moc držel ten král, tam vystupuje velká řada různých mocných politiků, mm -hmm. farna, Safernés a tak dále. A byla tam velmi složitá vlastně mm -hmm. osobní dynamiky mezi nima. A přijde mi, že dává smysl, aby nejstarší bratr toho krále, jeho, mm -hmm. jeho jakoby nejstarší mladší sourozenec, dostal vlastně druhou, druhý nejlepší job který si vyhrál Crusader Kings, takže to je nejhorší věc, kterou můžeš udělat, uh... dát potenciálnímu na, uh, člověku s nárokem na trůn, dát mu jako kontrolu nad velkou částí říše. No a je pravda, že v té perské královské rodině třeba velmi často docházelo k tomu, že ještě předtím, než ten král nastoupil na trůn, tak různě jako umřeli všichni mm -hmm. jeho sourozenci a jeho matka a babička no. a všichni tety. Většinou tak, že spadli na zem při hostině a začali kašlat krev nebo se jim pěnilo od a tak jo. Přirozenou cestou. Předrozenou sam samozřejmě, že předrozenou cestou. Př kultivovaní peršané. Tak umírají peršané. Ano, ano. Uh, ale jako tady ten Kiros přežil, že on mm -hmm. přežil jako svoje dětství, což bylo mm -hmm. asi největší, nebo první velký úspěch v životě, že se do, dožil dospělosti. Mm -hmm. A pak teda dostal ten druhý nejlepší job, že byl satrapou, asi jak si říkal nejbohatší a nejcivilizovanější části mm -hmm. té říše. No a za Revenge, jo, to je velmi vděčný prvek v řecké v dějinách a v dějinách obecně. Mm -hmm. Přece nebudeš popisovat nějakou jako složitou dynamiku mezilidských a mocenských a perské hři. Prostě vymyslíš si historku o tom, že se pokoušel zabít svého bratra krále v nějakém chrámu. Už se úplně představuji, že to bylo jak Indianu Indiánu jo, že ten Artaxerxes musel běžet před nějakým valícím se balvanem, a pak skočil do nějaký no. jámy, kde byly hadi. A nicméně, protože byl mu určitě motivovaný pomstou, tak začal tajně sbírat uh, žoldnéře. Mm -hmm. Tohle už třeba sam o sobě byl poměrně úspěšný tah politicko-vojenský, mm -hmm. protože jemu se podařilo sehnat údajně teda velké řecké žoldnéřské vojsko, nejenom řecké, ale bylo tam spoustu řeků, a to tajně. Že několik historiků, hlavně ksenofon, píše o tom, jak to vojsko jako verboval na různých místech, a schovával je a úplně rozhlasoval nějaká fiktivní vojenská tažení, vytvářel mm -hmm. fake news, o tom, že bude dobývat tráky a takovéhle věci. No, ale každopádně on měl záminky jako reálné záminky pro sběr toho vojska. Já mám jako ta zmínka, třeba poznamenat, že oni měli, že ti pršaní měli nějakou uh, palácovou armádu, prostě měli nějakou víceméně jako stabilní armádu, která byla ale maličká, to bylo jako několik tisíc mužů. Uh, Samožný perský král taky využíval řecký žolnéře mm -hmm. k v, pří, v případě, že by teda byl nějakou velkou válku, což se zpravidlně nedělo, a potom zase na feudálním principu svolával vojska od těch jenutových satrapů. Přesně. Jo? Je to jako, to první že svým způsobem měla jako velmi dobrou administrativní strukturu, jo? Tož, kterou převzala už někdy od neoasyrské říše, ale pojďte v tom, že toho dávalo jako obrovskou sílu těm jenutovým satrapům, protože oni mohli vést pokud to byly ti feudální pánové svým způsobem, tak zhromažovali vlastní vojsko, mohli vez vlastní konflikty s cizími mě nepřáteli a nepotřebovali k tomu, jasně, nepotřebovali k tomu jako ten úplný souhlas krále. Takže bylo úplně běžný, že Tissa Fairness i Kyrl vlastně dělali vlastní zahraniční politiku. Ano. No a to už je jenom krok k tomu, aby se, jako se obrátil proti svým vlastnímu pánovi, že? Ano. A co, ale co je jako pojemné, že se mu podařilo utajit sběr té armády? Mm -hmm. že, že bys čekal, že když někdo začne sbírat armádu, která byla dostatečně velká na to, aby se sadila perský krále, takže to jako neutajíš. Mm -hmm. to nebylo tak jako nevím, před první válkou, že by se jako tajně, nebo v moderní době, že by se jako tajně budoval armádu jo. a jako měl bys nějaký tajný vojenský plány. Ne, tam, když někdo začal verbovat žodnéře, tak to hnedka každý věděl. A bylo velmi těžké napadnout někoho mm -hmm. překvapivě. No a tohle je právě první člověk, který se pokusil dobít Perskou říši. Nebyl to teda Řek, ale takže vlastně nešlo jako o Řekové se pokoušejí dobít Perskou říši, mm -hmm. ale bylo to víceméně občanská válka, no, ani ne, protože tam nebyli žádní občani. Mm -hmm. Ale byla to vnitřní válka uvnitř Perské říše o to, kdo bude králem. Že on kdyby vyhrál, tak by pravděpodobně se nic zase tak nedělo a jenom by nahradil panovníka. Byl to rodinný spor. Byl to rodinný, ano, byla to ro rodinné drama, rodinná pouta, <laughs> pravidelná dávka emocí a krve nebo ještě. E, co by se asi stalo, kdyby se mu to podařilo, je, že by výrazně zesílil řecký kulturní vliv na tu říši, protože mm -hmm. dá se očekávat, že do toho na jeho dvůr by proniklo ještě víc řeků. Oni už tam teda byli, jak si říkal, bylo tam spoustu. Um, to bylo jako elitní jádro perské armády. Jak jsem říkal, byl tam třeba řečtí historici a řada lékařů a tak dále, některý hmm. známe jménem. Uh, ale aby jsme nepředbíhali, on uh, tajně naschromáždil armádu. Neví se, jak ta armáda byla velká, ale ví si, že tam bylo 10 až 15 tisíc řeckých žoldnéřů. Hmm. Vytáhli teda z těch lidí, um, Artaxeus se nechal postoupit až uh, v podstatě do Babylonie, odkládali hmm. to střetnutí ale a střetli se potom až u vesnice, která se jmenuje Kunaxa, to je kousek od dnešního Bagdádu. Plutarchus spíše, že Artaxerxes měl 900 000 vojáků, což určitě tak není. Nicméně dynamika té bitvy byla taková, že Artaxerxes měl přesilu, Kyros byl v oslebení, Spoléhal na jádro té řecké armády, protože řekové, ačkoliv dneska je známe jako homosexuály a filozofy, v době byli naprosto nejobávanější válečníci a jakmile měl někdo řecký žildáky ve svém mm -hmm. vojsku, tak většinou ten přítel okamžitě utekl a ani k žádný bitvě nedošlo. Tady teda údajně to bylo tak, že Kýros chtěl řecký vojáky nasadit proti jádru ve řecké armády, ale řecký velitel schválně... Porušil tady tenhle ten rozkaz nebo požadavek, řekněme, a rozložil tu falangu tak, aby byla jedním bokem chráněná řekou. Hmm. On byl primárně motivovaný tím, jako minimalizovat svoje vlastní státy. A falanga byla jako typicky náchylná na útoky z boku. Přesně že? tak, přesně tak. No a vlastně došlo k tomu, že Kýros tu bytu vyhrál, ale umřel. Mm -hmm. A tím skončilo to tažení. Takže to byl první neúspěšný pokus o dobytí Brzské říše, protože on sice jako vítěz um, byl, no. byl zabitý. To, co se že traduje, že on, on zahlídl někde toho krále a pokusil se ho sám zabít, vlastně svýho bráku. No a ten Plutarchos popisuje hrozně dlouze a vtipně mm -hmm. Kýrovu smrt. Já bych řekl, nemám to podložený žádnou sekundární literaturou, že asi pravděpodobně ekolovalo víc verzí toho, jak ten Kyros zemřel, a tak ten Xetios, což byl ten řecký historik mm -hmm. na perském dvoře, který byl osobně přítomný v té bitvě údajně, tak asi v těch svých dějinách, ze kterých ten Plutárskoch zčerpá, všechny ty možný fámy o tom, jak ten Kyros zemřel, spojil do jednýho mm -hmm. narrativu, který je pak ale hrozně... Uh, hrozně takový uh, zvláštní, že ten Kýros tam umírá strašně dlouho a je jako kulička v nějakém pinbolovém stroji, že, ho, že on vždycky, ho, někdo ho praští a on ještě pořád umírá, a pak mm -hmm. někdo zabije a tak. Takže jsme si to mohli přečíst. Takže um, Plutarchus říká, Xétiho uh, vypravování zní ve zhuštěné stručnosti <laughs> asi takto. Když Gerses, uh, to byl vůdce národa Kadusiu, mm -hmm. padl, uh, toho měl předtím v té bitvě zabít právě Kýros, Hnal se Kýros na samého krále a ten zase na Kýra oba mlčky. Takový westernový, víš co? Jakože tam bude určitě ten záběr na jejich oči. Jo. Pak tam proběhnul tam balík slámy, víš co? Může, Můžeš dávat podkladovou westernovou hdbu. První hodil kopím Kýru v přítel uh, Ariajos po králi, ale nezranil ho. Potom mrštil oštěpem král. Místo Kýra však zasáhl Satyferna, urozerného a věrného stoupence Kýrova a usmrtil ho. On to přesně nám popisuje, jo. jako kdo pokom vystřelil. Lišce, no? Nyní hodil Kýro spolu Artaxerxesvi a zranil ho přes vrnění do prsou, takže hrod kopí vnikl na dva prsty hluboko a král byl ranou sražen z koně. Zatímco se jeho družina dala na zmataný útěk, to je takový, jako prašaně, víš co, trefí král a všichni ukamžitě utečou, uh... Artaxerxes vstal a ještě z několika, mezi nimi byl i k Tessias, to je právě ten historik, Uchýlil se na blízký pahorek a tam klidně vyčkává. To je strašně zvláštní, že? Člověk by řekl, že mezi tím ten Kíro musel stihnout hodit dalších 10 do štěpů, než on došel na nějaký pahorek. Neměli rotační házení. Ne, to je určitě proto, že v tom RPG, na kterém se zakládá, je. To bylo Přesně tak, stejně tak jako je Je to trošku zvláštní, že? S Kírem uháněl splašený kůň hluboko do nepřátel, protože tam byla tma, to byla asi večer ta by bytva si musela trodat po mě mm na -hmm. Nepřátelé ho nepoznávali a přátelé ho hledali. Pyšný vítězstvím rozrážel odvážně v zápalu boje řady nepřátel a volal. Z cesty padouši! To jeho catchphrase <laughs> asi. E, opakoval to častěji a v skutku mnozí před ním ustupovali a padali na kolena. Tomu spadla z hlavy tiara. klobouk. Hned přiskočil mladý peršan médem Mitridates a zasáhl ho kopím do spánku vedle oka Aniž věděl, kdo to je. Z velké ztráty krve dostal Kýro za závrať a v bezvědomí klesal k zemi. Tak to je asi první verze toho, mm -hmm. jak byl zabit. Ale ještě nekončí. Jeho kuň utekl a běhal sem a tam. Kýra, který se z rány těžko zpamatovával, se snažilo několik eunuchů, kteří byli na blízku, posadit na jiného koně a zachránit. Protože se cítil k jízdě sla a chtělý trději pěšky, vzali ho pod paží a odváděli. Ačkoliv vrávoral, a sotva se držel na nohou, považoval se za vítěze zejména když uslyšel, jak prchající provlávají Kýra králem a prosí, aby ušetřili jejich život. Mezi tím několik ubohých a nuzných Kaunjanů, kteří šli za královým vojskem, jen aby mohli vykonávat alespoň ty nejnižší skutky, se náhodně připojilo ke Kýrově družině v domnění, že jsou to přátelé. Když si konečně všimli, že mají červené přehozy přes Brnění, uvědomili si, že to jsou nepřátelé. A tak jeden z nich se odvážil zazadu hodit kopím po Kýrovi, aniž ho znal. A ranou mu roztrhl podkolení žílu. Takže kýro spadl. Při pádu zároveň narazil zraněným spánkem o kámen a zemřel. Mm -hmm. A pak ten Plutarchus ještě zmiňuje, že spoustu dalších variantek měl zemřít. No a takže pointa je, že zemřel a vlastně tím, ačkoliv byl vítěz v té bitvy, tak tím skončilo to tažení. Mm -hmm. No a teďka? Teď se vlastně najednou ti řekové zastavili. Oni teda vyhráli tu svoji část bitvy a teď tam byl chaos, že jo, pravděpodobně prostě ta, ta Kýrovová vojsko se, se stahovalo. A teď najednou se rozlídy a zjistili, že jsou uprostřed Iráku a, a nevědí jakože, co se děje. No teď si to představ, že se najednou rozlídy, že jsou uprostřed Iráku, že? <laughs> Přesně tak. tak. No jasně. No a teď začíná jedno z nejkouzelnějších dobrodružství v Antice, mm -hmm. který málo kdo zná. Takže Ale tady jsme... není, není předmětem dnešní epizod, tak jen kašlám. Ne, ale tak asi bychom měli aspoň několika větami, několika odstavci povykládat o takzvané ksenofontově a na bázi, že? Mm -hmm. Protože najednou uprostřed Perské říše zůstal uvězněných 10 tisíc řeckých vojáků a všichni z nich měli paneckou hruzu. Bylo hrozně zajímavé, že oni jako vyhráli bitvu, že jo? ale najednou byli bezvolitele. A nemohli jen tak jako odejít z perský říše, protože mm -hmm. byli uprostřed nepřátelského území, ale zároveň jako nikdo už s nimi nechtěl jít do bitvy, protože fakt ti řečiči vojáci byli vlastně. jako, uh, nebezpeční. No a tak se snažili vyjednat s tím perským králem, aby mohli odejít. Došlo tam vlastně poslali svoje zástupci za tím perským králem a on všechno nechal popravit? No to bylo trochu složitější, ale to nemusíme řešit. Popra... On nechal popravit ten Tesafernéz. oni se s nima na oko domluvili no, vlastně. a oni je pak nechali, nechali popravit. Mm -hmm. Takže najednou to, to řecké vojsko bylo uprostřed, hluboko, tě stovky kilometrů uprostřed nepřátelské území. A muselo si na vlastní pěst probojovat cestu zpátky do Řecka. Muselo si navolit nový volitele. Ano, demokraticky si zvolili velení, jako v sovětské armádě <laughs> někde ve 20. letech. A právě jedním z těch volitelů se stal Xenofon, což byl filozof, ale, že, posluchač Sokrata, mm -hmm. ale především voják. Xenofon je autorem celé řady filozofických spisů a zakladatelem vlastně západní ekonomik, ekonomie, protože napsal první čistě ekonomický spis o státních příjmech, e, tak je to hlavně voják. On dlouho bojoval mm -hmm. jako žoldnák, žoldák. No a on byl právě jedním z těch volitelů. No a napsal knihu Anabasis, Cesta nahoru, ve které popisuje osudy těch 10 tisíc vojáků, mm -hmm. kteří si museli probít. To něco jako zachraňte vojna, rána akorát na mnohem větším území a museli zachránit 10 tisíc vojáků, to znamená samozřejmě. Oni jsme jako šli, že oni jako bojovali na místech, ale... No, oni v podstatě pořád byl... bojovali. Že oni, oni z toho Iráku se rozhodli, že se dostanou do, na pobřeží Černého moře mm -hmm. a procházeli v podstatě obdobu uh, území dnešního... Kurdistan. Východní Turecko-Kurdistan-Arménie. Mm -hmm. no. Starověká Armenie, ne současná Armenie. Je to úžasný, jako kdybych měl někomu doporučit, aby si přečetl něco z antiky, co je tak jednoduše pochopitelný a má nějakou, řekněme, literární kvalitu i pro nás dneska, tak kromě Plutarcha je to ta na báze. Hmm. To je takový cestopis a zároveň vojenský, řekněme, deník. A je to hrozně fascinující, protože je to v podstatě etnografická kniha, On nejenom to, že, nejenom, že popisuje jak tam museli bojovat s jednotlivýma národama, ale popisuje, jak ty lidi v té době žili. Takže mm -hmm. je to vlastně taková úžasná etnografická sonda. Ne, jenom díky tomu, že tam náhodou uvízla nějaký řečtí mm -hmm. vojáci, tak o tom někdo napsal. A díky tomu víme, jak žili lidi na periferie Perské říše uprostřed 5. Století, na začátku 4. století před naším letopočtem. Což bylo v podstatě území, které to vypadá, který ta perská říše ani jako reálně nekontrolovala. Oni formálně byli uvnitř jejich vlastních hranic, mm -hmm. ale normálně tam byly kmeny, u kterých nikdo nevěděl no, a který tam žili sami. On dokonce na jednom místě píše, že nějaký perský král, myslím, že Darius, jednou poslal vojsko do toho Kurdistánu, kde tam je nějaký národ Kurdů. Který možná jsou kurdové. Samozřejmě spousta jako národů, kteří žijou zhruba v této tý oblasti. Najednou si jim posuluje národní dějiny o několik století jenom mm. kvůli tomu, že vznikl tenhle text, že jo, který zmiňuje nějaký lidi, kteří žijou u nějakých Řek. Jo, tam se třeba ani neví, který konkrétní řeky v současnosti korespondují s těma řekama, o kterých on tam mm. píše. Protože oni ani, že nevěděli, jako co kde je, neměli proto žádný název v řečtině a tak. Uh, tak a dokonce zmiňuje právě, že ten Darius tam poslal armádu, a ta armáda zmizela prostě se nikdy nevrátili ti vojáci no. protože je tam, tam všechny zabili a... Každopádně prostě oni museli projít sadu horských průsmyků a že byli tam sice jako v rozumné, v rozumné době v létě, ale jako tam, tam docela brzo zapadají, zapadají soutězky, To třeba je dnes pro dnešní tureckou vládu je těž, relativně těžké vést ve východním Turecku boje separatisty že jo Prostě proto, že tam jako v jedné chvíli někdy v říjnu, listopadu zapadnou, zapadnou soutězky sněhem a najednou jako nemůžeš dělat nic jiného, než nějaké vrtulníky a ksenofon neměl žádné vrtulníky. Co je problém, ale jakože když, když píšou, že bojovali s někým, tak to ve smyslu bylo tak, že třeba pár jediný jednotlivců muselo někde prostě běhat po nějakých horských srázech a holnic tam jakože pasáčí kostří po nich hazelé kameny, že jo? Jedna z nejlepších, jeden z nejlepších aspektů té knihy z literárního hlediska je to, že když to čteš, tak nové pořád dolíhá taková jako atmosféra tísně, mm -hmm. protože ten Xenofon tam pořád zdůrazňuje, nebo působí to z té knihy, že oni kdyby někde třeba byli chyceni do pasti, mm -hmm a ty nepřátelé obklíčili v nějakém údolí, kde by třeba bylo málo vody, protože samozřejmě to byly poměrně nehostinné oblasti, tak by tam všichni umřeli. Právě no. To no. Oni měli jako vojenskou přesilu v tom, že byli třeba dobře vyzbrojeni, dobře vycvičení a tak a víš co, tam proti ním byly nějaký horali, horalové... Což kteří... ale v těch hrách ničem není, že jo? Prostě když někdo no nad, no. nad tebou a má velký kámen, tak prostě se proti němu s falangou... Takže neubráníš. Ne? No takže po, podstatě celou tu cestu, což je několik zase, jako stovech kilometrů, byly neustálé ohrožení mm -hmm. života od těch lidí. A to není jako úplně neobvyklé, že, se že se lidi vycičený na boji na poli s falangou vlastně setkávají s těmi problémy. Mm -hmm. že? Už v Pelopanecké válce vlastně dlouhá anabáze, kdy Demos se pokouší dobít Akarnány, což je prostě část západního Řecka, a taky tam bude proti takovým horálům A jde to úplně strašně jako má tam obrovské ztráty a celé, celé to na nic. Protože prostě proti tankům, takovým kmenům se bojovat moc nedá. Jo? Hmm. Proto to ani pršané tam tu oblast jako nikdy nějak rozsáhle nekontrolovali. Hmm. Taky nemají ty kmeny žádný jako zdroje. Že? To nejsou obchodní centra, které by hmm. jako, no, jako dávali velký tribut. No a pointa teda je, že jo, ještě takový roztomilý, že on v té knížce popisuje třeba, jak ty lidi tam chovají včely, či o čím se živí, jak vypadají jejich domy, mm -hmm. a jak funguje ta vesnice a takové věci. Jo, je to taková pěkná čerta, jak mm -hmm. jsem říkal, etnografická do toho života. No, Fak super. Dneska se, dneska se to čte hrozně pěkně. A to je, že oni se teda vrátili úspěšně se probojovali až do toho pontu, tam se najali nějaký lodě a dopravili se do, do Řecka. A ti žildnéři se okamžitě zase nechali najmout všichni na pobřeží Malé a. Když to byl takový úspěch. Že? Když to byl takový úspěch, ale tady tahle ta knížka vyšla už v antice vlastně okamžitě a vědělo se o ní a byla hrozně čtená a měla velký vliv, protože najednou se ukázalo, jinak to je teda samozřejmě super hmm. příběh a ten Xenofon to napsal dobře, ale najednou se ukázalo, že to jde. A hlavně a... to každý těch z těch lidí prostě musel popisovat... Když potkal kohokoliv, musel říct, víš, co se mi to stalo? Jo. Byl jsem v Rok jsem byl vůzněný v Perský říši. No ale že to byla taková jako cesta do pravěku, jo? že každý to znal a všichni jo. to hrozně obdivovali a asi to mu muselo do určité míry jako rozbít to kouzlo uh, ty perské říše. Mm -hmm. jo, už to nebylo jako ten gigantický monolit, který mm -hmm. uh, má ty zdroje celého světa a jako stovky tisíc nebo miliony lidí a všechno převálcuje. A najednou si vlastně zjistil, že 10 tisíc nějakých řeků ne vyhrálo v bitvě proti perskému králi, a pak jako měsíce se tam probojovali úplně přátelským jo, To je neuvěřitelný. To je kdyby nějaká za strudné války, nějaká americká jednotka uvízla v Sovětském svazu a probojovala by se, nebo třeba československý legie. To je jako příběh československých československý Československie neměli žádný ksenofona, takže oni neví po světě. Je to byla jednu no. dobu největší jako organizována vojenská síla v sovětským svazům, No, ženou, jako v o, a ok, to bylo byla nízká laťka. Ano, v té je, době, to byla jako nízká prostě láťka, No, Tak tady to nízká nebyla. <laughs> <laughs> to, bylo, to by bylo jako kdyby třeba v 50. letech nějaká jako americká armáda se najednou ocitla uprostřed sovětského svazu no. a musela se probít třeba do Vladivostoku. Um, v té době to byla jedna z, jako, z velkých organizovaných armád té doby, jo, jako mm. Největší bitva jako hoplitů, Měla třeba 60 tisíc lidí dohromady na obou stranách, takže prostě 10 tisíc lidí uprostřed cizí země, kteří tam šli tisíce kilometrů, je hodně. No a Xenofon potom, když se vrátil do Řecka, tak pokračoval v své vojenskou kariéru a mimochodem byl osobním přítelem a řekněme vojenským poradcem druhého člověka, o kterém se budeme bavit, a to je Agesselaos II. Mm -hmm. Tak kdo to byl Agesselaos? To byl takový Tyrion Lannister. Euriponské dynastie ve Sprtě. OK. Ště... <laughs> ale to nekoukáš na Game of Thrones, ne. takže pojďme to, že měl my jednu nohu kratší než druhou, Kulhal a asi byl nějak... Byl zakrslý? To uh, nevím, jestli byl zakrslý, jako byl ano. zakrslý, ale uh, asi ne tak tolik jako, jako s, o něm, uh, s o něm říká, že byl malý a nenápadný. No jako, ne, ne, nebylo nebyl to jako midget, že jo, neměl jasně, dwarfismus. Jasně. Midgetismus, nebo ale, jak se to řekne. No, to nebyl, nebyl tak, tak vysoký jako Peter Dinklage. A na druhou stranu, v té době ti lidi asi byli celkově men, po, menší vzrůstu. Pointa v tom, že to byl jako potenciální uh, spartský král, který se ale asi neměl jako, dostat na trůn, akorát uh, tehdy se to zapletlo prostě do uh, mocenské snahy Lisandra získat kontrolu nad Spartou. Jo? Lysandros prostě měl spoustu peněz, který sebral vlastně v té době, kdy na konci pylponeckých válek spolupracoval s Pržany a měl prostě známosti po celý, po celý, po celým techničním vřecku, po celý ty uh, jo, jony a tak. No a, a pokusil se to obrátit k tomu, aby se ve Spartě chypil moci, ale jelikož to byla uh, příst monarchie, tak, tak neměl možnost. A ten jeho nápad byl Vezmu si, jako, nasadím tam nějakého rozumného krále, který ho budu ovládat, že ho kdo je lepší než, než nějaký zákrs, tak <laughs> tak, <laughs> tak a, když se dostal na trůn a relativně brzo se ukázalo, že je poměrně asertivní a že je schopný jako vládnout sám a ten Lysandros byl brzo upozaděn. No on hlavně umřel. Úplně random, jo. padl při nějakým obléháním města. To taky, no. no, jako bylo by dobrý říct, že Lysandros... To, byl, to, to byla taková doba vrchol teda spartské hegemonie. Mm -hmm. Sparta vyhrála um, peloponskou válku, Atény byly odzbrojeny, mm -hmm. strhli uh, jim hradby, nasadili tam oligarchickou moc mm -hmm. vládu, jakoby tyranu. No a Lysandros v tu chvíli byl prakticky nejmocnějším mužem v Řecku, ale nebyl z královské rodiny, byl to jenom Občan, a neměl který... žádnou, žádnou oficiální pozici. A neměl žádnou oficiální pozici. On byl tedy během té poloponezké války na varch. A tím, mm -hmm. že tu válku vyhrál a měl velice dobrý styky s Peršanama, mm -hmm. třeba s tím Kýrem. Oni mu vytýkali takový, to byla největší jako nadávka urážka v Řecku, že nosil mécký kostým, víš co? Mm -hmm. že se oblíkal jako ten barbar dekadentní. Mm -hmm. A určitě se opil na nějakých hostinách a takovýhle věci. No ale nebyl, ne, nebyl z královské rodiny, takže jeho mocenské ambice měly svoji hranici. Že? Mm -hmm. A v tuhle tu chvíli ta Sparta, spartská hegemonie se dostala do takový tý, um, dynamiky, ta mocenská dynamika byla podobná, co se ti často objevuje v dějinách, že si měl stát, který ve skutečnosti řídí v pozadí nějaká extrémně mocná postava. Albrecht, z Zwartština, nebo něco takového. To byl takový Humphrey, Appleby, spartské politiky, dejme tomu. A to je protože, že, že jo, oni neměli žádnou, uh, žádnou strukturu, která by umožňovala vládnout ty říši že jo, v té mm, době. Ta, ta monarchie jako taková byla prakticky jako neschopná a ti jednotový uh, králové jako neměli žádný zájem reálně jako vládnout někde mimo, mimo Spartu. Takže pokud, že jo, a nebyli žádný volní politici, který, kromě EFORů, kromě kteří ale neměli kontrolu nad zahraniční politikou, kteří by mohli reálně něco jako dělat, vyjednávat aliance a tak, takže to všechno dělali i soukromé osoby ve sportě. No samozřejmě, podobně jako předtím v Atenách, nějaká jako skupina dřevěných vesnic na poloponézu, politický systém nebyl absolutně připravený mm -hmm. na to budovat nějakou říši. No a Alisa si říkal, do toho zapadal takže on byl mladším bratrem opět, Náhoda, nemyslím si, lidé, kteří málem nebyli byli všichni mladší braterové panovníků. ale byl mladším bratrem krále, nepočítalo se s tím, že by mohl být někdy král a proto, podobně jako třeba předtím mladý dnás, bojoval v bitvě u Termopyl, mm -hmm. prošel tou velice přísnou sparskou a agoge. Králové a nástupníci trůnu byli z toho výmuti, aby se nezabili, mm -hmm. protože to bylo docela na ohubu. A na rozdíl od Leonida nebyl takový blázen, aby se nechal někde zbytečně zabít. Takže se došel 80, více než 80 let. Z toho 40 let vládl Spartské říši. Že, tedy, přesně řečeno, byl to, to je Spartský král. Jeden z nejdéle vládnoucích králů. A on vlastně viděl během svého života a během své vlády vzestup a pád Spartské komunie. Mm -hmm. Když nastupoval na trůn, tak Sparta byla jednoznačně vojenský a politický hegemon v, v Řecku. A v době, kdy umírá, tak Sparta byla naprosto poražená, zlomená, několikrát málem dobytá a on během svého života viděl úplně bezprecedentní věci, třeba to, že elitní spartské vojsko, které málem vyhrálo u termopil, drželo ten termopilský průsmyk no. a účastnil. Já nevím, proč mám pořád zafixování, že Spartěni vyhráli i termopil. Tak vyhráli v srdci Jirku, Morálně že vyhráli, tak, byl, ano. Tak i třeba byli poraženi v otevřené bitvě. Jo? Spartské ženy poprvé viděly na obzoru kouř, který byl zapálený nepřítelem. Uh. To bylo něco, co se předtím stovky let od Dorsky za nikdy nestalo. Uh -huh. Takže je to opravdu jedna z nejzajímavějších postav v řeckých dějinách. A jeho životní příběh je úplně fascinující. A jak se teda dostal na královský trůn, opět poměrně složitý intriky, v té době zběhnul do Sparty Alkybiades, což je postava na celý, celou jednu epizodu a jedna z úplně šílených věcí, který dělal, je, že měl mít údajně poměr se krá Spartskou královnou a měl se jim narodit syn, který byl teda považován za uh, syna toho legitimního krále, o tom se vedly spory už v té době, jestli to je teda syn toho krále nebo mm. syn, syn Alkybiada, Uh, Protože Al, Al byl nejvíc cool a nejkrásnější člověk v Řecku. Brad Pitt ře? Řecka, přesně, přesně tak. A navíc ještě Brad Pitt, který je politicky aktivní. Takový Víš, kdo George to byl? Trudeau. Uh, Ten. Justin Trudeau. No? Justin Trudeau, premiér. No. Okay. Uh, OK. whatever. Asi není jako člověk dneska v mezinárodní ani v české politice, který by vystěhoval Alkybiada. Možná to jsme říkali, že Možná to dobře. Stro Stropický je jako Alkybiades. Bylo by to jako kdyby Alkybiades uh, měl syna z. Uh, Babišovou manželkou nebo něco Ně, takový. Bylo by to jako kdyby Barack Obama, ale něco dělal. Něco jo, jako by... jasně, jasně, No, je, že, že ten král zemřel, Agis, král Agis zemřel no a měl se stát jeho syn králem. Problém je v tom, že ten Lysandros zařídil, aby se teda králem stal jeho bratr, přesně řečeno jeho strýc, street, strýc street mm -hmm. toho dítěte, bratr toho zemřelého krále. A argumentoval tím, že ten, že ten kluk je určitě levoboček a že to je byl voditě, mm -hmm, takže nemůže jasný. přece usednout na královský, dvůr, na královský trůn. Nicméně se ukázalo, že ten je není žádný kripl, víš co? Yeah. ale je to poměrně schopný politik. Hrozně pěkně se charakterizuje, Plutarchos o něm píše, že byl teda malý a nenápadný, že měl jednu nohu kratší, ale snášel to s lehkostí a vesele sám a první si z toho tropil smích a dělal na to vtipy. A kromě toho je u toho Plutarcha charakterizovaný jako vtipálek a byl takový v pohodě, víš co, takovej jako lidový kůl cool, král, hmm. píše se samozřejmě o něm a to je častá charakterizace Spartianů, že byl hrozně strohý v tom smyslu, že si nepotrpěl vůbec na přepich. Třeba svatba jeho příbuzných a jeho dětí nebyla o nic honosnější než svatba obyčejných Sparťanů. Vždycky, když se setkal s nějakým vysoce postaveným perským generálem, tak, který se tam nechal přinést na zlatých nosítkách a otroků, který byly vyrobený ze slonoviny a posázený mm -hmm. diamantem a tak tak ten Algisalo se tam někde válil na nějakým špinavým roztrhaném plášti a když potom válčil v Egyptě, tak se chodili Egyptěni dívat na toho blázní mýho Spartěna, který se válí na nějakých špinavých poduškách a tak. A potom se taky o něm říkalo, že byl hrozně dobrosedečnej a že Důležitější než spravedlnost pro něj bylo přátelství. Takže všichni jeho přátelé údajně páchali jako zločiny a zabíjeli se a tak, ale on jim vždycky všechno odpustil. Takže psal jako: Pokud je vinný, propuste ho, pokud není, tak ho taky propuste, každopádně ho propuste v každém případě. A potom Plutarch se zmiňuje spoustu vtipů, který dělal. Takže to byl takový vtipál, víš co? A přisuzuje se mu spoustu lakonských kambeků, řekněme, stíral lidi lakonským způsobem. No, každopádně se vlastně dostalo k moci v době, kdy že jo, Sparta byla jako kontinuálně ve válce. Jo? Spartská hegemonie je fajn termín, ale jako stálo na tom, že Spartani byli vlastně téměř každý rok v poli. Jo? My máli částí částící armády a pořád bojovali vlastně, že jo, bojovali za teňany ale potom začali bojovat že, s Korintem a neustále vytáhali do ty a, a do, na, do Argu, který se už nějakou dlouhou dobu předtím vlastně spojil s Atény a v době proplanské války a vlastně kontinuálně odporoval, odporoval té spátský, spátský dominanci a, a prostě nic, jakože jsem úplně se to jako nejdařilo, to nebylo takový, že by dobili nějaký město a pak byl klid. Oni vždycky něco dělali a pak se to tam celý rozbilo a oni to museli táhnout znova. No protože, to už jsme se už bavili, oni neměli žádný jako... administrativní jako ano, nástroje, neměli žádné jak na, si tam tu moc. Přesně tak. A to, to byl problém řeků obecně a těch řeckých států. E, oni měli pořád poměrně archaický pohled na vedení války a mm -hmm. na politiku. E, a očividně pokrok ve vojenské technice, vojenské strategii byl rychlejší, než jejich pokrok v myšlení a v budování nějaké říše, řekněme, je, oni měli poměrně, potom už poměrně jako pokročilou vojenskou techniku mm -hmm. a, a zbraně měli plamenomety, třeba takové věci. <laughs> Jednou někde vytáhli <laughs> nějaký plamenomet. A, <laughs> ale vrchol toho vojenského myšlení byl ten, že vypálili nějaké město, přesu, třeba přesídlili obyvatelstva. A toho pak doufali, že tam No, anebo třeba někam seděli posádku, kterou pak někdo zavraždil. Což dávalo smysl hnal. v tom, pokud že většina toho spartského vojska nebyly, nebyly jako Spartyota, nebyly ty Spartany, byli to lidi, kteří se jako vraceli zpátky, aby oddělávali pole, že jo. Hmm. I když samozřejmě si říkalo, že Spartany byli vojovníci na, prostě na, na plný vazek, tak to se týká jako velmi malé části té spartské populace. No a potom druhá věc že je přesto, že v jako Vřecku docházelo ke, k rozvoji vojenství, tak teda nedocházelo k němu ve Spartě, že jakože mm. Spartěni dělali vlastně furt to samý, co dělali posledních sto let, jo? že prostě postavili se z řady a teď tam stáli a doufali, že ten druhej super jsou... živá to samý, že jo. Yeah. Uh, zatímco prostě už průběhu panovánských válek, prostě jak té bani, uh, tak, že jo, ty spíci tak tak mm -hmm. ani prostě neustále jako zkoušeli nějaký zajímavé inovace, jak, jak jakoby obejít ten, ten standardní postup. No a když ti Spartěni pořád s někým válčí, tak se stane to, že když opakovaně bojují s jedním nepřítelem, tak on se na to zvykne. Jo? Mm -hmm. A tak se začaly objevovat jako nebezpečné inovace u jejich sousedů nebo u jiných, jiných měst, které je postupně ohrožovaly. Je... No tak to trochu předbíháme. Pojďme se teda bavit o tom Ageselově tažení do Perzie. Mm -hmm. To bylo asi pět let po Kýrově tažení a po jeho smrti. V té době se vrátil xenofon. Vrátilo se těch 10 tisíc řeckých vojáků. Jak jsem říkal, xenofon byl potom jeho osobní přítel, jeho děti vyrůstaly ve spartě. Xenofonové mm -hmm. děti vyrůstaly ve spartě, byl to jeho vojenský poradce. No a um, objevovala se taková záminka nebo zvěst o tom, že Artaxerxes připravuje loďstvo proti řekům. Otázka je, jestli je to pravda. Nicméně Spartěni toho samozřejmě využili a Geselaus mm -hmm. vytáhl do Malé Azie a vzal si jeden z nejpopulárnějších záminek v dějinách Řecka, osvobodit Řecké maloazijské obce. To bylo takové, velmi, to byla velmi, velmi problematický moment geopolitické situace ve východním no. středomoří, že prostě řekové žili na malazijském pobřeží a teď pořád hrozně se řešilo, jestli by nad ním, jestli by je měli ovládat Pršani, nebo jestli by ty obce měly být samostatné. Mm -hmm. Obě dvě strany mají poměrně pádný argument. Na jednu stranu bylo by divné, aby Řekové otročili pod jihem Perského krále. Na druhou stranu ale jako Perský král to chceš ovládat, protože to je daleko jako nejpokročilejší no. a nejvýnosnější lokalita, kterou máš, kromě Egypta. Jo, třeba říct, že až do poloviny 5. století přenášíme to poštem, že neustále probíhaly boje s Peršany. Potom, co vlastně Peršany dobili jony a ti stali se dobít uh, Řecko kontinentální, samotné Řecko, tak uh, přišlo, jakože backlash ze strany toho, tě, těch řeků, který se spojili, a vedli jako kombinované tažení na osvobození Jentrových ostrovů a potom těch různých měst, třeba Byzantium a takové města hmm. se prostě osvobodili. Takže to, co se vlastně dělo na konci toho pátého století je, že, tí prš, že tí, jak ti pršany zaplatili, zaplatili prostě té Spartě tohle co a tak dále, tak zároveň měli možnost získat zpátky spoustu těch jonských měst. Zdí Spartiany tak trochu prodali prostě mm -hmm. ty Joňany Joňany uh, no, těch jasný, těch jasný. a tohle bylo tak trochu jako snaha napravit tu starou křivdu, že jo. jo. No a teďka to jeho tažení je hrozně vtipný. Protože um, po smrti Kýra mladšího satrapou Kárie a Lidie byl Tessa Fairness, mm -hmm. To byl vysoce postavený, řecký, vysoce postavený perský šlechtic. Mimo jiné to byl ten, který měl údajně očernit toho Kýra mm -hmm. mladšího v té afeře s tím chrámem. Všechno se nám to spojí. Jasně. A hrozně vtipně je to kvůli tomu, že ten Agassialaus měl takovou zajímavou vojenskou strategii, kdy on jeden rok předstíral, nechal rozlašovat, že chce táhnout do Kárie, ale pak překvapivě vypl vyplenil Frigy. Mm -hmm. To byla taková lest. A potom následující rok zase hrozně hlasitě rozhlašoval, že táhne do Lidie. Ten Tysafernes čekal, že se zase bude mm -hmm. vést a zůstal v Káry, ale Agesilaos opravdu vytáhl do Lidie. Mm -hmm. Takže to byl takový dvojitý blav. To se mi na tom hrozně líbí. No on potom toho Tysaferna porazil v bitvě u Sard a Artaxerxes nechal po té porážce Tysaferna popravit. No potom... Ten ageselaos utočil ještě na další země kolem, připojil se k němu několik místních panovníků, už se tam začíná objevovat taková věc, jako že třeba ten Ageselaus prováděl, řekněme, snědkovou politiku, kde spojoval rodiny těch lokálních panovníků mm -hmm. a tak dále, aby si zabezpečil moc. A jak jsme říkali, to v té úvodní ukázce, Pultarchos alespoň tvrdí, že plánoval zautočit na jádro mm -hmm. Perský říše a... Zasadit toho perského kraje. Takže tady se pořád bavíme o jako působení řekněme do 50, do, do 60 70 kilometrů od pobřeží toho, toho jonského moře, jo. takže není jako hluboko uvnitř perské říše. Že jsou pořád z levanských přístavů totálně ovládali, ovládali uh, středomoří. Ano. že oni měli stovky lodí, které občas propučovali prostě takhle spojencům, že, takto. Hmm. A, a Jakože Agisalus nějak daleko nedošel ještě. Ano, přesně tak, nedošel daleko, ale... Ale ovládal klíčový jako populační centra... Ovládal uh, klíčový jen populační jen centra, jen. jak jsem říkal, kromě Egypta a řekněme pobřeží. Uh, pobřeží východního středomoří, to byly nejvyspělejší mm -hmm. a nejbohatší oblasti tý perské říše a řekněme, mm -hmm. kromě vnitřní perze jako Sard, yes, Perzepolis yes, a tak dále, jo. ty, teda Sard, Sus Perzepolis a tak dále, jo. města jako Sardy, Fs mm -hmm. a tak dále, byly určitě jako velice významný hospodářský a kulturní centra. A nicméně, to jeho tažení je hrozně důležité, protože, když si to uvědomíš, tak je to strašná změna oproti té předchozí situaci, že jo? že před uh, nějakou dobou jsi měl Ksexa, který došel až do toho termopilského průsmyku, což je ve vnitřním no. Řecku a najednou máš řecký vojska, kteří velice úspěšně bojují proti místním na území Perské mm -hmm. řeše, uh, rozehrávají tam proti sobě ty jednotliví lokální panovníky a plánujou invazi do vnitřní persie. A jim to netrvalo jako desítky let, no že? Vlastně, jako vlastně, to šlo ráz k Cercu, jo. No dobře, a co mu teda zabránilo, aby do toho šel, tak to nebyla jeho smrt, ale byla to korupce. Tak co se stalo? No tak jednak se samozřejmě dělo to, že Sparta, jak jsme říkali, neměla žádný jako nástroj, jak udržet pohromadě to řecko v klidu. No a pak přirozeně jako prešení, lili prachy, tak kam se dalo, že jo? Že jako to, co dělali vždycky, je, že prostě posílali prachy řekům. A předpokládám teda, že Takže, asi říká, říká, říká, říká, že, to bylo... Bylo... že to byly takový Němci, jo? Že podobně jako Němci posílali yes, prachy yes, řekům yes. a zachraňují před bankrotem. Tak... <laughs> <laughs> <laughs> Aha, já myslím, si Němci jako... První se válci, posílali jako uh, prachy Řeku? protistátním uh, milicím v, sovětským fazu, v Rusku. Ok, ok, Nevím, no, ale... Každopádně, um, co se co teda dělali, že, že posílali peníze všem možným jako politickým oponentům z party. No a kde se to nakonec chytlo? Byl, byla jako nějaká aliance měst kolem Korinta, že? No jasně, oni v podstatě zaplatili všem ostatním kromě Sparty, aby rozpoutali válku v Řecku. Takže vlastně koupili um, důvod, proč Agasel, nebo jeden z hlavních důvodů, proč Agasel ne, se mu nepodařilo to, co se předtím podařilo Kýrovi zorganizovat a realizovat tažení do vnitřní perské říše, bylo to, že Artaxel se, se prostě vysypal desítky tisíc. Mm -hmm perských peněz, nevím jak se jmenovali, a koupil si politiky v jednotlivých městech, aby rozpoutal válku. Byl konspirační teorie, která byla asi pravdivá. <laughs> no, dneska, kdyby, kdyby tohle někdo si myslel, jo. tak by si se... Konec... Všechno je to zaplacené. Jo. Jo. To byl takový Putin, akorát víš, si ovlivňoval jo. politiku ve všech těch řeckých městech. Akorát on to dělal, on to dělal vědomě, že on vždycky říkal, že když někomu vyhružoval, takže povede válku... Na na moři a penězma. A penězma. Jo, no že ty a... peníze prostě byly pro ty fakt způsob, jak vyvezat válku. S tím, že že jo, taky se dělo to, že ti Ageselovávi vojáci se postupně vraceli taky zpátky do Řecka, že jo? oni tam hmm. uh, jako jedna věc je dobít nějaký cool, říct cool svat, město, že jo, a vylopit ho tak, ale potom, když tam už pár měsíců, tak si řekneš, jako, to f, co tady vlastně děláme. Jo, aleksandr. Go relativně rychle postupoval tak daleko, že ti lidi se ani nemohli jako fyzicky vrátit, že? Jo. Prostě neotočíš se a ne půjdeš nějakou pouští, prostě. <laughs> prostě tak, jo. ale jako že ten Algec Jalos se dělal na vlastně blízko pobřeží toho, toho Algecského moře, takže oni se prostě mohli normálně zvednout a jít jo. domů. A spousta lidí to udělalo, protože, protože měli prachy, měli tu kořist, tak se tady zvedli. No ale potom doma to byly jako nezaměstnaní žoldáci, Velmi nebezpečná jako ano. kombinace. Ano, No, pr proti um, Spartě teda povstaly Téby, Korint, Atény Argos, to byly ty hlavní no, no. účastníci, rozpoutala se takzvaná korinská válka. No ten no. ale říkal tak jako trpce, e, perský král na svihání desetitisíců čištinky, mm -hmm. protože e, perská mince Jasně, měla no. na sobě symbol čištínka, obraz čištínka. E, mimochodem třeba Ateněni dostali zaplaceno, aby mohli znova postavit hradby. Mm -hmm. A tady vidíš hrozně, komplexní, jak byla komplexní ta politika ve východním středomoří, když to srovnáš s tou stereotypní představou, kterou lidi mají na základě třeba toho filmu 300, kdy uh, tam je ten, víš co, ta árijská civilizace, která je reprezentovaná jo. tím Leonidem a potom je tam ten Xerxes, to je ta orientální despocie, která jako ničí ty ideály demokracie, mm -hmm. lidských práv a tak, jo. To samozřejmě jako vezení. Polovina králů byla dva byla buď šílení, nebo jejich manželky spaly s nějakým no. Alkybiadem, nebo byly podplacení e, Spartanama. No a potom samozřejmě Atéňani a Sparťani v různých chvílích měli velmi jako intimní vztahy s, s tou perskou říší. No. A třeba Ateny svoje hradby, se nechali zaplatit od perských. A taky králov. vlastně dává smysl zmínit, že na straně toho Cesaferna nebo ten Cesafernes používal. Řecký žoldáky k boji proti Algesilovi, že jo? Ano. To rozhodně nebylo by tak, že by tam byly ti prští, jakože ty orientální. Vřavy a nosorožci a sluně a tak. A obři a <laughs> kouzelníci Věcí. a a, a tak. No, jasně. No, Agresil stáhnul přestráky. Tady se uh, třeba ukázka tě, toho humoru, který se mu připisuje. Když stáhl přestráky zpátky do Sparty, mm -hmm. tak se mu všichni poddali cestou. Jen národ, který se jmenoval Trochalové, ten žádal za průchost 100 talentů stříbra mm -hmm. a Agresil řekl, proč jste si pro ně hned nepřišli? A pak je podazil v bitvě. A když táhl Makedonii, tak mu makedonský král vzkázal, že si prý rozváží, jestli je nechá projít Makedonii nebo ne, a Gesalos na to odpověděl. Tak, až si to rozvažuje, my zatím táhneme dál. A ne nevíme přesně, který makedonský král to byl. Jo. Já jsem se na to koukal, jestli to byl před přímý předchůdce Filipa um, II. Aleksandr, ale ono se přesně neví, kdy se ti králové střídali, Aha. takže nevíme, okay. kdo to byl. Ale um, je to jedno. Důležitý je, že potom teda velice rychle došlo k porážce Sparty hmm. nejprve v tý válce a potom následně v bojovcký válce. Ta korenská válka skončila tím takzvaným královým mírem, ale potom by rozpoutali bojovckou válku a jako pak řadali. Ani... Tu koneckou válku ještě zpadni přešli bez toho, aby si měli nějakou obrovskou porážku. No, oni byli, po, byli, byli poraženi hlavně v bitvě u Knidu, uh, což byla námořní bitva, mm -hmm. ve který, uh, kterou vedli Farnabazos na Bazos a potom Konon. Mm -hmm. To byl jeden z dlouhé řady atenských politiků, kteří skončili v na, na prském vojsku. Konon byl námořní velitel, který byl poražený v bitvě u Kozích říček a byl to vlastně ten. Uh, mm -hmm. Který, jeden, jeden z volitelů, jeden z volitelů kteří, který, úplně, um, který stál za totální porážkou a ten v prvou Ponezké válce a potom stejně jako celá řada velitelů přeběhl k Peršanům. Tady zase vidíš, že taková to, to černobílý vidění, my řekové jsme ta světlá strana síly jo, a ti peršení, jsme ta temná strana, tak úplně neplatí, protože neustále takový light pointy v řeckých dějin je, že všichni úspěšní vojevodci, námořníci, jo. generálové přešli na konci svého života um, k Peršenu, no. a potom za ně bojovali a vítězili. Někteří to udělali několikrát třeba alky. To je jako když se odstěhuješ do Prahy, prostě, že prostě bys nebyl v Řecku za ty prachy, které ti nabízejí tam. No a takže Parská fota byla teda poražena a dokonce údajně se dávala Vida Angesela, kvůli tomu, že on svěřil velení loďstva eh, bratrovi jeho ženy, takže výberové řízení mm -hmm. bylo asi... Fakrově, jo? Ano. jo? Výborné no, řízení bylo podvržené. No dobře, každopádně uh, se tadě děje to, že ti Spartani jsou poraženi, respektive nemůž nejsou schopni pokračovat ta žení. v tom tažení já Ázii a spousta těch, uh, z těch jako jejich územních diskus se, se mízí. Jo? Ta, ta spartská hegemonie postupně končí. A oni jsou pořád ještě jako Hegemon, pokud je o pozemní vojsko. Jo? Mm -hmm. To se vlastně děje, je, že oni toho bavíme o polovině 90. let uh, 4. století, takže začátek čerty je stovetí, je to takový 90 víš co byla, byla to taková 90 věc šestěky a jo. tak <laughs> ano. Spice Girls, Backstreet Boys no. a vracíme se do 80 9 jdeme do 80 a ti a Spartiani se jako pořád potkávají s čím dál jako větším odporem uh, ze strany městských států, že se vlastně vytváří především jako bojoty se prostě neustále jako, uh, obnovuje ta, ten boj, ta bojotská snaha Získat jako hegemony nad, nad severním Řeckem. Ty, typický bojotěn. Jasně, to byli nějakí náhodní farmáři, prostě, no, no. jo. A víš co chasníci, takový Hanáci. Hanáci Řecka, jo. Hanáci no, Řecka, okay. který si tam ale řekli, že do budou Jo. A co a, a se taky zároveň děje, že tam se prostě z nějakého důvodu objevily docela zajímavé vojenské inovace, jo. Mm -hmm. To, co jakoby. Do, té, do téhle chvíle prostě, když se bavíme o nějaké bitvě, tak se zpravidla ani moc nezmiňuje, kdo třeba vedl to vojsko v té bitvě, kdo byl jakoby ten nějaký taktik v té bitvě, protože ty, ty armády neměly žádnou taktiku, že jo. Oni prostě přišli na to bojiště, rozlídli se a pak jako se té řady a šli, jo. Hmm. A teď jediné, co se mohlo stát, jakože třeba ta druhá strana jako utekla, nebo něco podobného. to je ten tepský velitel Epameinondas, zavádí jako úplně nový jako taktický postup. Najednou se prostě, když se už prostě témaje dostávají do bitvy, tak se bavíš o tom, jakou taktiku použili. Jo. jo to. Ty tý té baňi zaprvé jako inovují uh, to, že mají nějakou profesionální armádu, že jo, v té v té době vyrůstá uh, Filip Makedonský a může toho všechno pozorovat, protože ano. tam je jako rukojmí. Jo, uh, inovujou i jako podobu té falangy, to znamená, že prostě kombinujou falangu s nějakým lehkým, nějakým lehkým vojskem, mají jízdu, kterou kombinují prostě s těhotným pešním vojskem a najednou prostě se vytváří ten, ten, ten, ten jako ta vojenská taktika a celá ta, jako ta armáda, která potom časem, že jo, porazí ty pršany, pršany Malé Azii. A v této chvíli se prostě z nějakého důvodu v té rurální oblasti severního Řecka najednou objevuje prostě jako nejmodernější armáda na světě. A první se teda obrací proti sportanům a úplně jako rozbije. Jo, to je jako kdyby na Bělorusko mělo nějaký jako laserové zbraně a takovéhle věci. Jasně, jo. No. no, jasně, ano, to je přesně tak. Jo, no, když si čteš třeba, to když a potom Xenofonta, ta eh, jo, což jsou dvě eh, hlavní historické díla, které postupně popisují tady mm -hmm. tohleto období, o kterém se bavíme, tak tam krásně vidíš ty jednotlivé momenty, kdy se třeba v různých bitvách ukazují ty vojenské inovace, jo, že třeba jsou bitvy, kdy eh, poprvé se výrazně jako prosadila lehká pěchota, protože v nějakým hornatém terénu dokázala mm -hmm. porazit nějakou spartskou vojenskou jednotku, která byla těžce vyzbrojená a nebyla tak mobilní. Vidíš tam, kdy se poprvé začíná objevovat jízda, aby dělala mm -hmm. takový věci, třeba jakože obila tu falangu a tak. A tady se to všechno začíná do sebe postupně zacvakávat. Mm -hmm. Jak jsme teda říkali, tak na konec té korinské války je ten takzvaný králův mír. Tady zase na tom je vidět ta komplexnost té mezinárodní politiky v tom, že perský král najednou je jako broker, že vyjednával to, ten mír v Řecku. Že to zaplatilo tu válku, tak Jasně. je asi fér, aby si i vyjednal ten mír. Mimochodem si třeba uchoval kontrolu nad tou Joní, takže všechny úspěchy předchozí a gesela byly vlastně zrušený tím mírem, mm. ale paradoxně a ta smlouva potvrzuje Spartany jako takovou světovou policii, víš co? Jakože, jak se zpívá Amerika, yeah. yeah, tak v té době to byla Sparta. A oni měli za úkol, ne, podle té smlouvy, řešit jako konflikty v Řecku a to byla samozřejmě velmi nebezpečná situace. A samozřejmě i a... ten král jako, tam prohlašuje, že v případě porušení toho míru, on sám proti tomu porušiteli bude bojovat uh, lodi, uh, na moři, na, na zůši i penězi. No jasně. No a samozřejmě velmi rychle se to rozsypalo, protože um, se rozpoutala takzvaná bojovská válka a tam už právě to, tam se dělo to, co jsme teď popisovali, kdy ti Spartěni byli poprvé poraženi. Mm -hmm. Protože oni pořád, jejich mentalita byla pořád taková, jako postojíme se do řady a budeme se přetlačovat. Což asi bylo těžké jako z jejich pohledu něco inovovat, když prostě, že to že tak to oni tak si mysleli, že jsou nejlepší, kultura. že jo? Taky to byla asi dost svázaná kultura. jakože těžko, těžko si představit, že by nějaký král přišel. A teď to tady celý změníme. A jsme ho no, zabili. Ano, oni, oni měli extrémní odpor k novotám a mysleli, celý Řecko si v té době myslelo, že oni jsou jako vrchol mm -hmm. nejlé, nejlépe uspořádaná společnost. Yeah. Jak politicky, tak i jako sociálně a vojensky a tak. A představa, že by naprosto neporazitelnou spartskou armádu porazili nějaký té bani, což bylo jako vidláko v Řecko. No právě. No. To jako, že ti spartěni byli taky vidláci, šup. ale byli to staří, známí staží bojovníci, vidláci. No. A každopádně, co se tedy stalo, je, že vlastně ti i lidi, kteří před 20 lety porazili, že pirský vojska na Malé Asii. tak teďka najednou přitáhli do té, jakože, k té vám, tam se prostě měli, měli podle všeho vojenskou početní převahu, dotáhli nějaký vesnice, vesnici jménem Luktura a, a tam se prostě vlastně potkali s armádu, armádou, která je úplně rozbila. A u toho použila nějakou echelonovou formaci a, a kde si si a hluboký řady a tak. jo Bylo jo. to cool. No a teď, co to asi znamenalo jakože pro jiní lidi, kteří žili kolem té No, to je dobrá otázka. No, ne, jakože, že jo, jako v téhle chvíli se prostě ukázalo, že jeden člověk, který má dobrou jako taktiku, dobrou organizační schopnosti, má teda žoldáky, kteří s ním, kteří jsou vlastně profesionálním vojskem, jako byla část, malá část toho tepského vojska, tak je schopný jakože během pár let vlastně jako úplně rozbít Řecko a stát se jako rozhodoval o tom, co ten, epa, epa, ten Epaminondas neměl úplně takovou dobrou jako pevnou půdu pod nohama prostě v, tý, v těch tévách, on byl každý rok musel být zvolen tím bojotarchem aby vůbec mohl uh, jako něčemu, ve, něčemu vládnout Něčímu, ale. a takže někde to třeba nezvolili takže jako řadový voják normálně šel někam táhnout jako volený. v armády ano, to, a... je, to je jako kdyby třeba, já nevím, během světové války museli celé jako velení armády volit každý rok. Jasně, no. A najednou by si tam třeba nastoupil někdo, kdo byl úplný lempo a celá ta fronta by se ti rozbila na no, je ten jeden rok. A Churchill by šel prostě dělat nějakýho kapitána někde prostě jo, jo, jo. do severní Afriky. No tak něco se takový se dělá, takže ten Epimén nás měl úplně, úplně kontrolu nad, nad tím vojskem, ale jako v tou dobu, kdy prostě umřel. Tak bylo jasný, že on je schopný prostě poskládat gigantické vojsko, zároveň vlastně, že v té poslední bitvě svý, kde umřel během vítězství úplně jako Kýros, mm -hmm. jo? A tak, tak už měl taková největší bitva v té do... historii prostě řecka, největšího hoplická bitva, že jo? kde on měl na své vlastně nějak 30, jako přes 30 tisíc lidí na jednotlivých stranách a bylo to jako hrozně divoký no a přirozeně to muselo inspirovat další lidi kolem jo, čili ta, pokud by se měli vytvořit nějaký určitě zjednodušující a falešný narrativ toho, jak se to vyvíjelo, <laughs> tak bylo tam ta, byly tam ty pokroky ve vo vojenské technice, zkoušely se nový způsoby boje, nové zbraně jízda a tak dále, byla tam nějaká taktika, postupně se třeba naučili ty lidi, tř, jako třeba používat ty jednotlivé složky armády mm. vytvářet nějaký plán ty bitvy a tak ale, protože to pořád bylo jako Nějaký, mě, nějaký města, který si volili valitelé <laughs> na rok a ty no. valitelé museli jako dělat politickou kampaně, byli byly zvolení a tak, tak pořád ještě tam chyběl ten tak ten na bránu, řekněme. A ve chvíli, to do sebe úplně zacvaklo, bylo to, když, když tady tohleto celou vojenskou mašinérii přebral makedonský král, mm -hmm. protože makedonský král se nemusel nechat od někoho volit, on byl autokrat, takže on mohl potom dotáhnout až k Indu, když ho nezabili, protože, a když ho nezabili protože měl ten, tu státní zprávu, ten mm -hmm. aparát. A Darius si nekoupil řecké města proti um, Filipovi a Aleksandrovi, protože to nestihnul. A no. zároveň, jelikož makedonské království byl jenom prostě osoba, nebylo to město, tak bylo jednodušší ovládat řecko ne... jako takový, řeci ho v klidu, mm -hmm. protože přece jenom prostě poláteňa nebylo vlastně nepříjemný, když by si řekli, té bani budou rozhodovat o tom, co my tady budeme dělat. To je jako by v Ostravě řekl Praha, Pražáci vám budou říkat, jak se tady máte stavět hromadnou dopravu nebo že jo. Ale když jim řekneš, budeme to jako český král nebo nezapravného, tak už to zní líp, protože to je yeah. jako nějaká osoba, ke které můžeš zlížet. Takže ten makedonský král jakoby kromě toho teda, že musel ještě předtím spálit nějaká města a tak, tak měl... No, ne, ne, no to je docela dobí... důležité. <laughs> <laughs> to ano, ale tak jakože přece jenom i když spálíš město, tak to přece neznamená, že tam budu klid. Každopádně měl klid na to, aby dělal to tažení bez toho, aby se mu tu řecko rozpadlo. No, aby jsme teda do, dokončili ten Ageselálu v život, to mm -hmm. se teda netýká lidí, kteří málem dobili Perskou říši to už jeho sláva byla za Zenitem uh -huh. ale nicméně zbytek jeho života je úplně fascinující, protože jak jsem říkal on nastupoval na trůn ve chvíli, kdy Sparta byla na výsloní uh -huh. Zenit moci ale po té bitvě u Mantineje teda po té bitvě u Leuker uh -huh. totálně poražená po nebo po druhé v historii dochází k porážce těch elitních spartských vojáků. Mm. Ta bitva dopadla velice špatně a Plutarchos zaznamenává, to je asi dobré přečíst, takový hezký úryvek o tom, jak to ti sparťani vzali v tom městě. Vzali to velice dobře. na to, že jako Bylo vidět, že teda byli taky klingoni, víš co. Takže to vzali ze ctí. Dokázali si vyrovnat tou porážkou. Plutarchos píše, ve Spartě se v té době náhodou konala velká slavnost a město byla plné cizinců. Byla to slavnost, zvaná gymnopadaje, při níž soutěžili v divadle sbory. A v té chvíli také přišly poslové od Leuker se zprávou o prohrané bitvě. Ačkoliv bylo okamžitě jasné, že spartská moc je zničena a že Spartané ztratili nadvládu, přesto eforové nedovolili, aby nějaký zbor odstoupil nebo aby z úředního rozhodnutí došlo k nějaké změně průběhu slavností. Ale poslali jména padlých domů příbuzným a sami se dál zabývali hrami a soutěží zboru. Příštího rána, když už všichni věděli, kdo se zachránil a kdo padl, otcové, příbuzní a přátelé padlých vyšli na náměstí a vzájemně se pozdravovali s veselou tváří, plní píchy a radosti. Když to příbuzní zachráněných zůstali i s manželkami doma, jako by měli smutek. A když někdo nutně potřeboval vít ven, pak u divem, řečí i pohledem dával na jeho své pokoření a sklíčenost. Ještě víc bylo možno takové jednání pozorovat a slyšet u žen. Jak ta, která čekala návrat živého syna z bitvy, byla smutná a tichá, a jak matky synů, kteří podle zprávy padli, se i hned objevovaly ve svatyních a vzájemně se navštěvovali s veselou tváří. To je takový kult smrti, víš co? To, ten jak, to bych typický... čekal u ISIS, jako, že, že dneska prostě tohle se dozvíš <laughs> od nich. No. no tak to je takový, ten, takový stereotypní představa prostě o tom, že se na ten Spartian má vrátit buď to na štítu nebo, nebo se štít. No ale vzhledem k no. tomu, že tohle píše plus Archos jako stovk let potom, Právě, tak no. asi to bylo takový vzor toho, jak by si měl přijmout bitvu jako správný porážku, jako správný voják. Pravděpodobně asi byli dost high, jo? už třeba no. protože když se potom ti té bani jako dostali do, až vlastně ke a uplíčili, tak podle všeho tam byl docela chaos. Jo, jako... No ano, jednak tohle, potom když Plutarchos popisuje, když teda poprvé od té mm -hmm. bitvy něco vyhráli, tak to město bylo úplně jak, jak v Matrixu, jak tam taková ta scéna, jak paří v Zeonu. Jo? Že, nebo, nebo jako na, konci filmu Ace Ventura, na začátku filmu Ace Ventura 2, mm. když Ace Ventura odchází z tibetského chrámu, tak ty tivačtí míši jsou tak strašně šťastní, že odchází, že najednou všichni roztrhnou takový ty žlutý oděvy a uspořádají strašně jako divokou technoparty. Jo? <laughs> e, takže najednou e, z kteří někteří předtím jako vůbec neřešili no. vojenský vítězství. On dokonce Plutarcho spíše, že pro ně vyhrát v bitvě bylo tak samozřejmý, že jenom obětovali nějakého kohouta a vůbec no. to neoslavovali. Tak najednou, když se, když se, ano, byla to středa pro ně, když se dozvěděli, že poprvé teda od toho katastrofální porážky vyhráli v bitvě, tak úplně všichni jako <laughs> a pařili tam i co no. oslavovali. No a ten Epaminun nás právě několikrát málem dobil Spartu, což bylo mm -hmm. úplně nepředstavitelný. A taky ten Plutarchus popisuje, že tam několikrát, protože šlo do toho, různé skupiny občanů se pokoušely v podstatě o vojenský převrat. Ten Ageselaus úspěšně tu Spartu bránil i potřeba se vědomit, že to město nemělo mm -hmm. žádný hradby, že jo, proč by se stavil hradby, právě. když nikdo nikdy ani nepadl v té země. Máš hradbu ze svých mužů. Máš hradbu ze svých mužů, ano a docházelo k tam takovým věcem, jako že oni třeba poprvé museli popravovat lidi bez soudu, nemo oni nemohli jakoby soudit ty spiklence, protože by to pravděpodobně podporovalo, šířilo by to tu paniku. Během toho obléhání z třeba přebíhalo poměrně dost lidí, což je taky nepředstavitelný, takže třeba ten Agiseláos nechával vždycky ráno schovávat zbraně lidí, kteří předběhli, aby nebylo poznat, kolik jich bylo a podařilo se mu tu Spartu tu nějakým způsobem uchránit. Mm -hmm. A asi mu to dost pomohlo, že zrovna v té době byly povodně, takže byla rozvodněná řeka, jo. která tu Spartu aspoň částečně no, zránila. Každopádně jako neměl asi primárně zájem dobít tu Spartu. Vlastně to co dělal je, že on odtrhával jednotlivý spartský spojence. Jo? Takže třeba v Achaj vznikl že jo, něco jako achajský spolek otrhl Mesény a založil tam it, na Night Home vlastně, pevnost a nějaký hlavní město mesenianů a tak. No to bylo hrozně důležitý a to byl taky třeba důvod, proč Spartani se potom neustále pokoušeli tu Mesény dobít znova, mm -hmm. protože Mesény byla jedna z nejstarších regionů, který Spartani dobili. Mm -hmm. Byla to obilnice pro ně a bylo to hlavní středisko jejich podobného bylotovstva. Mm -hmm. Takže bez Mesény je to Spartava opravdu totálně pokořená. To bylo, jak kdyby třeba najednou jsme museli odstoupit pohraniční území cizímu státu. E, to by bylo, to... jako bychom museli odstoupit pola cizímu státu, nebo něco To že to bylo no. takové klíčový ekonomický území. No. Nebo třeba kdyby Ukrajina musela podstoupit k, k... Krim. Krim. <laughs> Jo. No, a už bychom se asi jenom stručenili zmínit o sklonku Agasselova života a o jeho tažení do Egypta což mm. je strašně zajímavá <laughs> historka. Kdy Agasselos asi v 80. letech na staré kolena se nechal najmout, ačkoliv to byl pořád král, mm. tak se normálně nechal najmout jako žoldák s celým sparským vojskem a zúčastnil se vnitropolitických bojů v Egyptě, kdy Egypt stejně jako mnohokrát předtím a potom se zbouřil proti perské říši mm -hmm. a byl tam nějaký lokální král, který si najmul Agassila a sparský vojsko, to sparský vojsko tam připlulo, potom tam byl ještě nějaký vzdorokrál, Agassal přeběhnul velice nečestně k tomu vzdorokráli. Plutarchus tady píše, to je docela jaký rostomilý, jakmile doplul do Egypta, tu ihned hned přišli přední z královských velitelů a úředníků na loď, aby ho pozdravili. Když neviděli žádný lesk a nádheru, ale spotřili na louce blízko moře ležet starého, nenápadného člověka malé postavy, který měl na sobě pomačkaný a špatný plášť, nemohli se udržet, aby se neposmívali a nepošklebovali a neříkali, že je to jako v báji. Hora se chystá k porodu a pak přivede na svět myš. Česky z prdu kulička. Hmm. <laughs> Ještě více se divili jeho podivínství, když z darů, které před něj přinášeli a přiháněli, bral mouku, telata a husy. Ale všechny pochutiny, pečivo a oné masti odmítal. A když ho naléha vynutili a prosili, aby si to vzal, dali je odnést a rozdat hejlotům. Hmm. Tak to muselo být takový vtipný, kdy ti Spartini se tam válili na těch špinavých pláštích a jejich otroci když se byli pomazaný onými mastvama a roli tam nějaký pečivo <laughs> a tak jo. si, že, že nebylo Mouk, nebral pečivo, ale bral si mouku, protože ti Spartiani si vždycky chtěli jako vlastní pečivo chystat sami, že oni? prostě v zásadě zrali jasně jakou kaši, jo, ale je to, že odmítl pečivo. To je zajímavé, no, protože u nich společná příprava a konzumace mm -hmm, um, chleba tím. byla um, důležitá sociálně, to, by, to byla ta, mm -hmm. na tom se stmeluje ta spartská společnost a hlavně pečivo v antice bylo symbolem dekadence. E, třeba jedna z rozšířených pochutin byly a, atenské nějaké no. rohlíčky nebo ba, um, nějaký predslíky nebo něco takového. Což je zvláštní, no dneska třeba rohlíky jako nepřipadá jako nějaké. Uh, rohlíky jsou lovicové. chleba jídlo. je pravicový. Jo, jasně. No, že, vás nemožná. Ře, to, ne, a pak bych řekl, že cyklisty smrdí. <laughs> Což je pravda. E, ne, ale, že jo, řekové jedli chleba. Hmm. Ale pečivo, což je něco, co vyžaduje nějakou jako víc přípravu, že třeba musíš vzít tu mouku a nějaký yeah. zpomačkat nebo zaplíst. A jít... Pečivo se tím myslí, tady se myslí by drobné bílé pečivo, že? Yeah. nebo chluba je taky pečivo samozřejmě. V yeah. dnešní době. Uh, no a tak uh, Magesalus to nějakou dobu válčil v Egyptě yeah. a pak odtáhnul yeah. domů a cestou se zastavil nad pobřeží severní Afriky u města Kyrene tam umřel. Hmm. Um, je strašně velký, zajímavé, jak se to jako změnilo že od nějakého od začátku 5. století. Lidi z byli úplně vystrašení z toho, že by byli táhnout někam, někam do Perzie a najednou prostě tak jo, tak na pár měsíců prostě odplujeme do Egypta. Hmm. Jo, jako, ano, a to je nepředstavitelné. No. A... Už v do, době Peloponecké války že Spartani vždycky vytáhli před tu Atény, čekali, že Aténění čestně se jim postaví v vitvě hmm. a se pobít. A jakmile se to nedělo, tak se rychle vrátili rychle zpátky, aby ti yes. otroci všechno měli. Jako myslím, si my že si říkali, že když tam přitáhli třeba po 15., tak už čekali, že Atény vytáhne yes, proti Je takový, jako že, a tentokrát, hmm. po 14. To, to možná vyjde. Ne, ale jako vypálili tam nějaký ty olivovníky, které vypálili už 14. a 3. že ošli hmm. domů. No. To už muselo být takový blbý, jo? že se říkáme, jestli tam ještě někdo v té atice bytlel, že po 14. přijde Svatská armáda vypálit v barák. jo. Museli asi docela nízké ceny nemovitostí v tu chvíli. Jo? No a to... ano, a pak už se ty Svatěni proháněli po moři. Je teda pravda, že v téhle tý době všichni ti otroci, kteří by tam uh, přišli, no, povraždit, že? Uh, už tam nebyli, protože se nikdo nebouřil. No? Tam nesen je úplně uh, nezávislá. Že nakonec vyřešili problém s si otroků tím, že už neměli žádné otroky. <laughs> no a tak velmi antiklimaktický Agiselaus umírá ve věku 84 let po 41 letém panování někde Tříba v antiklimaktický, anti když je moc čtyři? No já bych čekal, že je zemře úplně heroicky jako Leonidas. Jo, že Na to, jak ta jeho vláda byla úspěšná a plná z ratu. Každopádně Agiselaos by byl úplně perfektní film z antiky. Tam mm -hmm. máš všechno, jenom ne lásku. Um, protože to byl Spartián. <laughs> <Sparta>. <laughs> no, tak si tam domyslíš něco? No a teď ve stručnosti poslední člověk, o kterém toho moc neví. No a jenom jakože, takže, ano. to se vlastně stalo je, že teďka z prtaje v vytvořily se prostě nový mocenský centra, nová volenská taktika a lidi už vědí, že vlastně nikdo může dobýt jakože celou brzkou říši prostě jenom tím, že pošle někam nějakou jakože moderní armádu. Ano. A jeden z těch lidí, kteří za tohoto mají jako zajímavé ambice, je Já jsem sfér. Přesně. Ať zvednu roku, kdo někdy slyšel jméno Jasons Fair, to je velká nezapomenutá postava řeckých dějin a není se čím protože protože on měl hrozně slibnou kariéru, všechno měl úplně perfektně rozjetý, byl to úplně geniální člověk a najednou ho úplně random zabili. Jo, ale jakože všechno tak trvalo to pár let, že jo, ta jeho kariéra. No je, je to jako kdyby si začal hrát Crusader Kings s nějakou perfektně vytuněnou postavou, všechno se jako plánovalo, už co, a pak najednou by si šel na lov a oni by ho zabili. To je pravděpodobnost 1%. No. no dobře, A já jsem byl teda původně z obce, která se jmenuje Fairy. Mm -hmm. V sedmdesátkách, to znamená v době, kdy černoši nosili na hlavě takovou tu diskokouly, víš co, z kodnatých a měli kalhoty do zvonu mm -hmm. a tak. Tak byl jmenován Taugem, což, což byl král Tesálie. Mm -hmm. Tesálie byl ještě větší vedlákov než Bojotie. Tesálie to bylo taková malá Ukrajina e, řecka, že Tesálie je něco jako rohan ve středu zemi. No, A že to, je maličký. Maličký že Jo, protože to bylo jakoby vlastně plán. A rohánek. Rohánek, je to taková plán e, u severního řecka, kde teče pár řek, ve je to rovný a pěstují se tam koně. Ano, chovají se tam koně. Já si říkám, že je Zasadíš kapitové strumů, No, jako sice je tak malá, že se tam s tím po něm ani naotočíš, ale je to jedna z mála regionů v Řecku, kde se dlouhodobě bá tradice chovu koní, protože ve všech ostatních regionech bylo, že, to hornatý, takže se tam spíš. Jedna věc, která se u Řecka jako asi člověk těžko představí, ale že to je v zásadě. Jedno dlouho, dlouha, jako údolí, který se táhne že od, od dlouhatánský, no. Jakože pár desítek kilometrů dlouhý údolí, který se táhne od někud z té Fokie až po, po Ateny. A tam, není jako prost, tam když se natáhne jako fakt velká řecká armáda, nebo jako taková standardní řecká armáda, tak zaplní celý to údolí. Mm -hmm. Ano, přesně tak. No a pro koně tam není moc uplatnění. Tak ne? není důvod mít žádnou jízdu. Není důvod mít žádnou jízdu. Navíc, my jsme zvyklí, asi nebo většina lidí je zvyklá uvažovat o jízdě v historii prostřednictvím toho, jak již fungovala ve středověku. To znamená, byli to těžco obrnění rytíři, měli takový ten nájezd, víš, co, jako mm -hmm. je to ve filmu Stateční srdce, kde ta jízda úplně rozseká všechny a tak. A to asi tak ve středověku reálně bylo. Mm -hmm. Říká se, že. Ten jeden rytíř měl cenu třeba 10 pěšáků, ale to je, do toho nebudeme zabíhat úplně. <laughs> Pojně je, že v Antice ta jízda vlastně byla celkem na nic. Protože nepoužívaly se třmeny, takže stabilita toho jezdce. Na koni byla velmi malá? No, nepouži... Je Jak jasné, jakože v Řecku nebyla na nic, protože ten způsob, jakým se používala, bylo k tomu, aby, z... aby se dokázalo rychle přesunout na jiné místo, pak se skočil z koně a bojoval ze země. Ano, Takže ne... nic smysl mít ano. nějaké pevné třmeny, protože by tě vlastně zdržovaly při slízání a nastupování na koně. No a ne... Každopádně hlavně ta jízda nedělala takový to, co si představujeme, že by najela na pěchotu jo. a rozdrtila ji. To je hrozně paradoxní, když takhle uvažuje o jízdě a potom čteš, nejenom v dějinách řecky, v dějinách po tom římský říše, že jízda někde přišla a když šla úplně do... přijela a když šla úplně do tu jího, tak sedla s koně mm -hmm. a bojovala Jasně. jako pěšáci. Což úplně nedává smysl, kdyby si čekal, že ten kun dá jako taktickou výhodu, ale mm -hmm. ve skutečnosti ty vojáci byly daleko bojeskopnější, když byly na zemi, protože neměli ty třmeny a ty velmi pravděpodobně jako bylo jednoduchý z toho s koně schodit a pobít. Ale měly nějakou jako rozvinutou hrozný postup, jak bojovat z toho koně, jo, že měly hmm. prostě ty zbraně na to a tak. No. no tak teď jsme si úplně schodili koncept toho vypravování, protože jsme pohánili antickou jízdu a teď bychom měli let. <laughs> proč to tesláská jízda vlastně byla hrozně super. No, byla super, ale vlastně jenom v tesáli. No. Ano, ano. Prostě... No, no? Jo. A, no a to je, že ten Jason star teda um, vybudoval armádu postupně a mm -hmm. um, velmi důležitá tam byla ta jízda. Mm -hmm. Ale to už bylo na konci toho období velice dlouhých a prudkých vojenských změn, kdy už ta jízda taky zacvakla jo. do té vojenské taktiky, která se nově formovala. No. Každopádně, já jsem sér jakou opakovaně bojoval proti Tébanům, mm -hmm. kdy ten epaminundův kamarád Pilopidas. Uh, jeho celoživotní druh a, a pravděpodobně homosexuální partner. Nevím, co, to řeklo, Když řekneš, že to byl homosexuální partner, <laughs> tak šance, že by se změnil je malá. Tak tam prostě němu bojoval a opakovaně se nechal porazit a v jedne, a nějakou dlouhou dobu byl v tesalském zajetí. Uh -huh. uh, takže i ty té, té baně s tou svou supermoderní armádou, víš to s těma tankama a balistickými střelama Prostě měli problém proti tiselský jízdě. Jo. jo, mimochodem odbočka, říkal jsem, že ve filmu Agislově nebyla žádná láska. Byla, protože Agiselaus a Lisandros byli homosexuální milenci. Přesně tak. Takže Lisandro, nejmocnější člověk v Řecku, jeho molenc byl nějaký kripul, víš co, malý Kdyby to byla ještě černoška nějaká, ale takto tak to je lepší. Ale to by... Tak proč by se nemohla dolar Lisandra obsadit nějakou uh, transsexuální černošku? Jo, to vyšlo. Uh, Má už tam máš i postiž, postižený, no. jo, takže si myslím, že ty menšiny. Právě. A jsem... farna bazos by mohl být Číňan nebo něco takového, víš co? To by mohl být černoši, normálně ti tam není jasný, jako to byli bílí, bílí. To ne, ano. Uh, jo, každopádně ano. Xenofon ve svém díle Helenika píše o tom um, Jasonovi na několika místech. O tom Jasonovi se toho moc neví, protože, jak jsem říkal, on, byl, on měl extrémně prudký nástup. Byl hrozně úspěšný, mm -hmm. ale pak ho zabili úplně random. Prostě někdo ho zapíchnul. Ale dochovala se teda um, řeč, kterou si vymyslel Xenofon, ale dávají do úst... Člověku, který se jmenoval Polidamas Farský, což byl Farsalský, vládce Farsálu v Tesálii, a on vystoupil na Lakedaimonském schromáždění a vysvětloval jim, mm -hmm. co je to teda ten sféra, proč je potřeba si na ně dát pozor. A když říká, je třeba říct si vám popravdě, že je to člověk neobyčejně silný a mimo to, překonávat námahy je přímo jeho vášní. Každý den prověřuje své muže, vodí je v plné zbroji, a to jak na cvišišti, tak i podnikali někam válečné tažení. Vyřazuje všechny žodnéře, u níž zjistí tělesnou slabost, a naopak odměňuje dvojnásobným, trojnásobným i čtyřnásobným platem a jinými dary, ošetřováním v nemoci a slavnostními pohřby ty vojáky, u níž si všimne, že radostně snášejí námahy a že proti nepřátelům odvážně podstupují válečná nebezpečí. Takže všichni jeho žodnéři vědí, že pouze bojová zdatnost jim zaručuje život v podstách a blahobytu. No a teď tohle je úryvek, který podle mě, úplně krásně schrnuje, jak daleko se ta vojenská taktika posunula. Na začátku, tady tohohletoho období, o kterém se bavíme, ten archaický přístup k té válce v Řecku byl takový, že když byla vyhlášena válka, tak se prostě zvedli ty sedláci od pole, vytáhli někde ze skříně nebo ze sklepa, ten svůj bronzový štít, který mm -hmm. si dě, dědili v rodině, oprášili ho trošku, a potom se postavili na nějaký rovině na kop, na, do řady a v podstatě to byla taková přetlačovaná. Mm -hmm. Ten boj tý falangy byl přetlačovaná, třeba ztráty um, v té falanze byly poměrně malý, nešlo o to toho nepřítele zabít, šlo prostě o to, komu prvnímu rupnou nervy a uteče. A ten potom vyhrál tu válku, ten druhý druci. vyhrál tu válku. No, ten druhý potom vyhrál tu válku, a napostavil se tropajon, zaspíval se paján a tím válka skončila. No a teďka, po nějakých 80 letech neustálího válčení, tady máš člověka, který je Jason Stair, což je úplně profesionální ve vůdce. Ta představa, že by třeba někdo ty vojsko cvičil, ta byla předtím úplně nepředstavitelná. Jo? Třeba v Atenách mladí muži během svého rozpívání a začleňování do společnosti pravděpodobně procházeli poměrně krátký, krátkou dobou kolem 18 let, kdy sloužili, byla něco jako vojna, jako vojenská mm -hmm. služba. No, sloužili v armádě, byli umístěni v různých posádkách a tak, ale to bylo tak asi všechno. Jediná výjimka byly ti Spartěni, ale o tom jsme, jak jsme se bavili, byla velmi jako malá elitní složka té spartské společnosti. Mm -hmm. No a teďka, o několik desítek let později, už máš člověka, který je jak nějaký stereotypní vojenský seržant v nějakým mm -hmm. filmu o větlamské válce, který každý den od rána a řve na ty svoje vojáky a jak ve hvězdný pěchotě z nich dělá ty kolonio marines, yeah. kteří potom jsou úplně porazitelní. No. Šácečně proto, že prostě v rusku se tedy pohybovalo spousta jako těch nezaměstnaných živláků, že, mm. jo? že prostě neustále se vedly nějaké války ze Sprťany a každé to město si prostě najímalo jako externí, externí vojáky. No. A teďka, když zrovna někdy neměli kde bojovat, tak třeba šli bydlet k, do té sály Jasonovi v té stere. No to je taky další věc, Tere. co se ti stává několikrát jinak, že, že se velmi zvyšuje bojeschopnost různých společností mm -hmm. tím, že tam vznikne celý generace lidí, kteří jenom mm -hmm. válčí. No to se stávalo po husických válkách, po 30. válce a tak. A Tady v Řecku asi velká části společnosti se živila jako profesionální vojáci. Každopádně jako toho, jak oni zvlíčují toho Jasona, je takové stavu moc jako stereotypní. Že? Takhle se prostě mluvilo o každém, každém dobrém voliteli, že se všechno odříká a jak tam uh, psal Xenofon, že když chce pochorovat, tak dokonce spojí snídani a oběd do jednoho jídla. Hmm. Že má branč, jo, říkáš. <laughs> říkáš, že kdyby si vzal normálního člověka a ho do přístroje z epizody červeného trpaslíka Anděle a démoni, uh -huh. tak by ti z toho přístroje vylezl na jedné straně blbopytlík a na druhé straně já jsem stér, jo. <laughs> <laughs> ok, já myslím, že blbopitlík je pořád ještě relativně schopnější, jo. Říkáme Donald Trump. Uh, ne, taková ale... ta, uh, ta bytlíková, zesáčková, víš co, to byly ti nejvíce jako neschopní, ne akceschopní oběti, kteří nejvíc odmítali dobrodružství. Okay, ok, no, tak někdo takový. No a, ale přitom se jako nějak, není jako známo, že by ten diáson reálně někam třeba daleko táhl, jo. Mm. Jako poprvé ta tisália není tak velká, aby mohl táhnout někam daleko, to jako projde za den, jo, kor na je. Koně. Je. Jo, Tak je to takový asi, asi jako neměl úplně zkušenosti reálně říká, s nějakými šmyčovými. Vyhnal všechny ostatní děti z pískoviště a byl králem dětského hřiště. To je takový, jak když se prostě mluví o slavných římských tažených někdy z 5. století, přitom byvali mm. prostě susední sousední vesnicí. To bylo ano. jako, že si viděl fyzicky, když se vyšel vysoký kobec, obě dvě tam mě Jo, sebe. No ale já jsem tedy měl plány, aspoň podle Xenofonta, na bytutí kde Xenofon Holnice píše: Jistě víš, že Perský král je mezi lidmi nejbohatší, poněvadž nemá své zdroje na ostrovech, nýbrž na pevnině. Okay. <laughs> Podmanici jej pokládám za ještě lehčí úkol, než si podrobit Řecko, protože vím, jak malá vojenská síla při kýrově výpravě. Nebo při Agaselově tažení převedla perského kraje na pokraj zkázy. Mm -hmm. A tady je pěkně vidět, jak se nám to všechno spojuje. Mm -hmm. kdy, pokud je tady tohoto samozřejmě pravda, <laughs> tak ten Jason star si řekl: um, Kyros, a potom Xenofon, 10 000 vojáků protáhlo perskou říši, mm -hmm. a potom Agaselos tam válčil v Malé Asii celkem úspěšně, a kdyby ho nepodplatili Řecko, jo. tak by to taky dal. Tak proč jako já... si dělal, přemýšlel 25 let, a pak si řekl: Hmm, vidím tam nějaký vzor. No, ale proč bych já nemohl nebrat ty své žoldnéře, kteří jsou perfektně vy yeah. vycvičení, a nemohl to dát? No, tak je vidět, no, no, že už teď to... o tom přemýšleli, že to nebylo něco ne nemošního. A zároveň v by byli politici, třeba v Atenách, že byl i Sokrates, kteří se právě vzhlíželi k těm potenciálním vojovcům, kteří by mohli udělat to, že jednak by teda vyvedli všechny ty žoldáky z toho řecka někam to by umřít umří na Malé Ázii, no. no. aby se konečně přestalo válčit, prostě úplně hmm. z řecka, jo? to je jakože jeden ze způsobů je, že prostě tím, že necháš ty, ty žoldáky odest. no a druhá věc je, by s tím způsobem sjednotili řecko, že jo? Mm -hmm. Protože Isokrates prostě furt píče nějaký dopisy náhodným diktátorům všude kolem, jestli teda nechtějí jménem Řecka, něco udělat s tou Preskou Říši, nebo něco udělat s těmi svými sousedy, a jako bojovat jménem Řecka. Tak je vlastně sjednotit to Řecko do nějakého národního celku pod no, jménem jednoho no. mě, mě vždycky hrozně vrtalo hlavou, proč v době Aleksandrova tažení Řecko bylo úplně v klidu. Mm -hmm. Ona teda nebylo úplně v klidu, jasně, ale nebylo, ne, nebyla to žádná divočina. Kdyby jako se, jedna, která spala Téby. Nebyl, jasný, téby no, jasný, to byl nějaký odstrašující příklad, ale hlavně to asi bylo kvůli tomu, že jako všichni byli rádi, všichni si jasně, oddechli, protože předtím se fakt jako 80 let pr prakticky nepřetržitě válčilo. No. A taky prostě ti lidi, kteří ráne chtěli bojovat, šli s tím Alexandrem. Jako, to je fakt prostě velká část tehdy mladých uh, mužů rozhodně ta nejbojeschopnější část české populace prostě jako odešla z toho Řecka. No, Takže byl nejenom klid. No. Jasně, ty achdy města musely být asi dost vyčerpaný, protože jim v různých bitvách umřela spousta bojeschopných mužů. No, no to je Ano. ano. Takže. Tady... Takže každopádně, ale já jsem z staré... Byl asi nejvíc vzdálený od toho, doby prostě říše. Ani, ani nevyšel jste sali, Ano, ani nevyšel Jenom někde jako se nechal slyšet, vydal tiskovou zprávu o tom, že by možná mohl dobyt perskou říši. No a nedobyli kvůli tomu, že ho úplně náhodně zabili. No. Prostě někdo přišel a zapichnul ho. To je, to je úplně nejvíc antiklimaktický moment v antice, jo. kdy úplně vidíš tu alternativní historii, kde všechno době a se jednotí a vytvoří nějakou novou dynastii, která pak bude vládnout, a tak. Ale pak někdo přišel a zapíchnul ho. No. Jo, no. Ani není třeba se nespokovalo v antice, aspoň o tom nevíme, víš co, kdo to byl, jaký byly motivy a takovéhle věci. Jo. Třeba když uh, zabili uh, Filipa druhého, hmm. tak tam se spekulovalo o tom, že to mohl být třeba ten perský král, že to udělal hmm. Darius, aby odstranilo toho potenciálního uh, protivníka. Ale tady nic není, prostě ho zabili. jenom. Takže nic moc neudělalo a bylo to nějaký náhodní tesalové, takže asi nebylo ani žádný jako hmm. data Jo. Proto abys si, jestli to by on, ho zabil. Takže e, nic neudělal, zabili ho a, a pak z nějakých odbude není slavný. Jo, protože ho zabili. Protože on se objevuje asi jenom ve dvou nebo ve třech jo. historických dílech. Primárně v xenofonové Helenice, a to jenom asi ve třech odstavcích. Jasně. A navíc to musím teda říct, že ze všeho, co jsem četl, z antiky ta Helenika je asi nejvíc nestravitelná. Jo, to je no fakt jasný, jak jasný. účet v hospodě a ještě navíc vzhledem k tomu, že většina těch aktérů jsou obce a ne jednotlivci, tak to není ani čtivý kvůli e, charakterizaci. Když třeba čteš toho Plutarcha, tak díky tomu, že tam ti jsou jednotlivci, tak on může prokreslit jejich osobnosti. Ale když Xenofon píše o tom, jak v jednotlivých letech v průběhu vojenských tažení různý náhodný města v Řecku, jo. o kterých nic nevíš bojovali v bitvě a na každý straně bylo 100 vojáků a na jedné straně u jich bylo pět a na druhý deset, tak to není nic extra čtivýho, no. A když to má to, tohleto, takovýhle popis má třeba 500 stránek. Jo. Takže říkáš, nejlepší knížka jako na začátek je Plutarchos, prostě Nejlepší nej... knížka je Plutarchos a ta anabáze. Hmm. No on vlastně Xenofon napsal nejhorší a nejlepší knížku v antice. Nejlepší <laughs> anabáze a nejhorší <laughs> jsou Řecké dějiny. Jo. Uh. Jo. Okay, uh, no Pointa tedy ty tý epizody má být, že um... když se dobít Perskou říše? <laughs> ne, pointa té epizody má být, že uh, dobytí Perské říše Alexandrem Velikým není tak uh, bombastické a neočekávané, mm -hmm. jak by se nám mohlo zdát. Naopak je to výsledek nějakého víceméně logického vývoje, techniky, um, vojenské strategie a potom, řekněme, politických systémů. Ve chvíli, no. kdy v podstatě okamžitě, jakmile si do sebe všechno zapadlo, zacvaklo, to znamená, ti správní lidi dostali ty správné zbraně, jo. tak k tomu došlo téměř okamžitě. Akorát mou smluv, že potom Hedka umřel, takže to všechno vlastně ve skutečnosti obrátil svět zůru nohama a pak šel do háje. Jo. No a rozloučíme se popisem jasonovy smrti. Takže ksenofon Helenika úryvek o zabití Jasona z T. Ale jak chtěl naložit s posvátnými poklady, to je až dosud stále nejasné. Na dotaz Delfanu, co je třeba udělat, pokusili se Jason přivlastnit si některých z apolonových pokladů, odpověděl prýbůh, že se o to postará sám. Když tento tak vynikající muž, který měl tak veliké a dalekosáhlé plány, provedl přehlídku a prověrku ferské jízdy a zasedal na svém místě a odpovídal na případné prozby žadatelů, předstoupilo sedm mladíků pod záminkou nějakého vzájemného sporu a ubodali ho k smrti. Jeden z nich ještě Jásona dobíjel, když padl, zasažen kopím poté, co stráže přispěchali rázně na pomoc. Druhého dostihli právě ve chvíli, kdy nasedal na koně a skončil život pod přívalem ran. Ostatní skočili na připravené koně a uprchli. Do kteréhokoliv z řeckých měst přišli, dostávalo se jim většinou poct, což jasně ukazuje, že se řekové opravdu báli, aby se Jáson nestal jejich tyranem. Mm -hmm. Cool.